لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا wala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Subhanallahi al-'ali. Wa qala Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah subhanahu wa kita duduk marah Wanita itu ke? nak kerja kita? apa? Nampak ni, ada tak? Ambil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 minit. ada laporan-laporan yang nak di sampaikan yang dikongsi-kongsi kan hmm Tentang Jabariah dengan Padaria Ini pahaman Jabariah adalah satu fahaman yang menganggap bahawa manusia adalah majbur majbur ni terpaksa yang sekalian ditentukan oleh Allah manusia ni tidak ada tak ada apa-apa majbur ni terpaksa kita boleh itu satu fahaman itu lagi pada real. Pada real ini betul betul kembali kepada realah. Dia kata semua perbuatan manusia adalah kendak manusia sendiri Tidak ada kena-mengena dengan Allah. Allah tidak campur tangan dalam perbuatan manusia. Ini dua pemahaman yang Terima Nama Jabariah ni pengasas dia adalah Jahat bin Dirham. Kemudian disebarkan oleh Jahram bin Sofad dari Kurasan Jahat bin Dirham kemudian disebarkan oleh Jahram bin Sofad dari Kurasan Jahat Jah Jahat bin Ainda Jih Jih Jih Kemudian disebabkan oleh Jaham, Jah, jah Jahmun ah. Jih Rahmi Bila sohban dari kurasan Dalam sejarah teori Islam Jahum ni tercatat sebagai Tokoh yang mendirikan aliran jahmiah badan amirilah dari kalangan mulziah amin mulziah salah satu mulziah adalah sekretaris surai bin al-haris dan selalu menemaninya dalam gerakan melawan kekuasaan bani umayyah Namun dalam perkembangannya, faham Al-Jabbar ni juga dikembangkan oleh tokoh lainnya. Yang terdapat Al-Hussein bin Muhammad An najjar dan Jahat bin Dhirah. Jahat bin Dhirah, kemudian seorang perasan dan yang lain lagi, tokoh tokoh yang lain, Al-Hussein bin Muhammad An najjar dan juga Jahat bin Dhirah. dan ter kesan-kesan pada zaman sekarang ni lah walaupun zaman sekarang, tak dia, kan ada lah. raja oh. yang mana ada raja-raja kan saya ni kesan Nabi Muhammad tulah contohnya menanti kita yang Sayyidina Umar juga lah, dia sangka satu orang mencuri dia tanya dekat orang tu kenapa kau mencuri dia kata lah, tak ada kenapa mencuri majua ah itu kesan daripada Muhammad Jepariah Kenapa tak semayang? Allah sudah ada takdir kenapa kita semayang? Kenapa tak kerja? Orang tanya dia kenapa tak kerja? Kenapa semua dia kembalikan kepada Allah? Mana dia menisbahkan diri saya ni majbur, sebab dipaksa, tak ada buat apa-apa pun. Semua dah takdir. Itu depa dia. Kalau nak senang, gini ni memang kita masukkan tak ledahlah. Bulan depa dia fahamannya baik, tak ada tepi kesan dia boleh ni buat pemahamanlah. Sudah Semua salahkan Allah abang. Bapak meninggalkan pada abang. Eh, betul, tersalah. kena kita betul lagi salah nanti kita Israel. Macam mana nak taktikkan yang betul-betul. Itu jabatan. Kemudian paderi angula. dari hari ke semua perbuatan manusia Allah takkan pulang. Lepas Allah mencipta kan manusia, Allah biar kan manusia hidup abadi siksa. Sebab tu ada ada nilai dosa dah. Padahal kalau dia buat baik, buat amal saleh dapatlah pahala, kalau dia buat dosa buat maksiat dapatlah. Kalau Allah yang tentukan perbuatan manusia, apa guna usaha dan usaha? Allah tak ada dengan dia mencuri Pasal Allah, Allah beri dia dosa Pasal Allah tak ada dengan dia semayang Allah beri dia pahala Macam dia tak buat apa lah Ini pasang Tak tak ni tak boleh dia terima akal Satu-satunya Manusia ni bebas melakukan apa saja Yang dia suka Sekiranya dia melakukan kebaikan, dia akan dapat pahala Sekiranya dia melakukan kejahatan Maksudnya dia akan dapat dosa Allah tak tempur tangan dalam manusia Pandai-pandailah kau itu pada ya Pengasal dia Ma'ab bin Johani, Ma'ab Al-Johani dan Ghailan Al-Dimashqi. Ma'ab Al-Johani. Ada yang kata Johani, ada yang kata Johani. Dia daripada kalangan tabi'in. Anak muda itu berdasarkan Basri. Lagi satu, Kailan al Dim City ataupun al Dimashri. <coughs> Damsik, zaman eh. dulu dipanggil Damaskus, Dimaskus, Damaskus dan ayahnya menjadi maulak kepada Sulaiman bin Afar radhiyallahu anhu Jadi ahli zaman katakan ingat kan tengah-tengah Jadi Manusia ni di dipandang dari segi satu sudut memang dia tak lewat apa pun Terpaksa dipandang dari segi satu sudut Dan dipandang bagi satu sudut yang lain juga manusia ni bebas beri pilihan untuk berbuat Kalau tak pula tak ada guna betul lah apa yang Jabariah kata tu Dan betul juga apa yang Jabariah kata tu tapi Adi Sunawal Jamak ambil pendekatan tengah-tengah Maksud tengah-tengah tu Itulah dari segi satu sudut manusia itu memang majbur Dari segi satu sudut yang lain manusia itu juga diberi pilihan Bermakna manusia ni Dia boleh berbuat sesuatu tetapi hanya pada satu tahap tertentu sahaja boleh buat Dia pilihan untuk membuat sesuatu, tetapi ada hanya satu tahap tertentu saja tidak mutlak. Dan juga. <tuh> memang manusia ni sentiasa di dalam kawalan Tuhan majbur juga. Tapi pada lipat tertentu tak majbur segala-galanya. Sebab ada nanti af'alu dipanggil af'alul ikhtiyari ataupun af'alul iktirari. Perbuatan-perbuatan yang berpandukan ikhtiar manusia sendiri dan juga perbuatan yang terpaksa pilihan ini dipihiralkan contoh dan juga ini ada kaitan dengan takdir eh, sebenarnya seperti yang kita dengar bah dalam dalam akidah sunnah jemaah takdir so, ada dua satu takdir mubram satu takdir muallaq takdir mubram ni yang dah tak boleh nak ubah lah. Untuk macam ajar, rezeki, memang satu sahaja pun tak boleh dilewaskan, satu sahaja pun tak boleh dicepatkan. Rezeki pun satu-satu biji gula pun tak tambah, satu biji gula pun tak kurang. Ada setengah-setengah tak yang Muallak, muallak ni yang bergantung kepada amalan manusia. Kalau dia buat macam tu, jagi jadi macam ni Kalau dia buat macam ni, jagi jadi macam tu Tapi sebenarnya itu pun di bawah tak ada gram juga Allah SWT maha berkuasa, maha bijaksana Allah SWT yang kontrol segala-galanya Tetapi pada yang masa yang sama juga Allah juga berpuasa untuk membiarkan masa Kalau kita kata Allah kontrol semua Nanti Allah lemah pula dari segi membiarkan manusia Kalau kita kata Allah membiarkan manusia saja, Allah lemah pula dari segi mengontrol Jadi jabariah pun sempit Kedariah pun sempit Jadi ada senama-senama dua-dua Allah SWT itu berkuasa di dalam Memaksa manusia Dan juga Allah berkuasa dalam Membiarkan manusia buat kegian Dua-dua Allah bagi dan kadang-kadang Allah Subhanahu SWT bagi perasaan kita bahawa kita yang buat. Itu yang sebenarnya sebab manusia ni rasa tu je sebenarnya. Bila dia rasa dia buat sendiri, dia rasa dia rasa dia buat sendiri kepada Allah yang buat begitu. Allah yang paddekan dia untuk buat macam tu tapi Allah bagi dia rasa nanti dia rasa dia yang buat sendiri. Tak mudah bagi Allah mudah kan. Kita rasa kan, oh, aku dah usaha ni yang dapat. Padahal awal yang tak ada dengan benda tu tapi dia rasa, dia rasa dia manusia ni berbeza on dia yang rasa je, je. dia rasa dia yang buat dan Allah bagi dia rasa benda tu yang bagi rasa tu apa? Allah juga jadi bila dia, dia rasa bahawa dia yang buat benda tu maka dia tak rasa lah benda dia ni, terpaksa tapi bila kadang-kadang tu dia buat, buat, buat, buat tapi tu tak jadi, Allah maaf ini dah tak faham, bagaimana nampak apa dia akan kembali kepada Allah juga, Takdir juga. Semua Allah buat, tapi kadang-kadang Allah bagi rasa macam dia buat sendiri, kadang-kadang Allah bagi dia rasa macam dia tak tak buat kebaikanlah. Rasanya sebenarnya, pada dia ni dia dia buat apa-apa pun putus kebudusan dia hanya pada rasa dia hati dia itu je. Dia dengan setengah tu dia kan rasa terpaksa, setengah tu dia kata dia takkan sebab tu. Kadang-kadang keinginan kita bertepatan dengan keinginan Allah, bagi Allah. Jadi lah dia Kita pun rasa macam macam. Eh, tak dapat sewa, nak gunakan diberi pilihan untuk buat sesuatu. Kadang-kadang keinginan kita, kehendak kita bertentangan dengan takdir Allah, kehendak Allah bukan tak jadi. Kita pun rasa, alamak, tak kesalah ni buat kena. So. Senang nak bagi contoh. Ah, suatu satu orang berdiri Angkat kaki sebelah Boleh? Diri, angkat kaki sebelah Kaki, kaki kanan langsung okay, Angkat kaki kanan Ok, letak boleh Angkat lagi Letak boleh? Angkat lagi Letak boleh? Seibu kali pun boleh kan? Ya? Betul? Okay, satu lagi Ok, angkat kaki kanan Sedang mengangkat kaki kanan tu okay, Angkat kaki kiri Tengah-tengah tu angkat kaki kanan tu Angkat kiri, Boleh? Tak boleh. Boleh, saya boleh buat. Sedang pilih diangkat kaki kanan ni kan, tengah pengangkat kaki kanan dengan itu dia Tak boleh, betul? Jadi ada benda yang kita boleh buat Ada benda yang kita tak boleh buat. Jadi Allah sebagai maha berkuasa, dia dia berkuasa dalam memakzurkan kita, memaksa kita dan juga Allah berkuasa dalam membiarkan kita. Allah mesti ke dan juga kadang-kadang Allah paksa pun tapi Allah, Allah, Allah bagi kita rasa macam kita tak terpaksa, kita rasa macam pilihan kita, kita yang usaha kita yang buat ni, jadi jadilah macam ni tahu? Oh, mudah eh? bila kita kenal Allah tu siapa mudah? Eh? Allah mahu berkuasa Allah boleh buat apa sahaja Allah boleh buat bagi kita seke paksa pun boleh. Allah buat bagi kita rasa di biarkan di pun boleh. Tapi segala-galanya daripada Allah sahaja. Kan? Segala-galanya daripada Allah. Dun min Pilihan yang kita buat pun daripada Allah. Tapi Allah bagi rasa kita okey kita pilih. Kita kata je sebenarnya, manusia ni tepik orang kata ni je Bila dia kata tu, betul kan eh Contoh lah, bagi contoh, satu-satunya kita betul-betul kita, uh, kita tengah duduk di sini kan Tiba-tiba ada dua orang sedang cakap-cakap, tak jauh daripada kita Tengok-tengok kita, cakap-cakap, tengok-tengok kita, senyum-senyum, tengok -tengok cakap-cakap Apa kita kata? Kita tengah duduk-tindah orang-orang punya Tiba-tiba tak jauh daripada kita, ada dua orang tengah bercakap-cakap tengah-tengah cakap tu dia pandang-pandang kita betul dia gelap-gelap dia pandang kita dia gelap-gelap apa kita kata ada kemungkinan dia sedang bercakap tentang kita tentang keburukan kita dia gelap kita ada kemungkinan Betul? ada kemungkinan dia tak cakap apa-apa dengan -apa. kita dia sahaja dia tengok-tengok kita itu gelap-gelap tapi tak senangnya dia pekis tak ada cakap apa-apa langsung dengan kita jadi terpulanglah dari diri kita tu yang nak berlimpah-limpah dulu misalnya dia buat perkara kesan kan ini kutuk aku ni, cerita pasal aku ni sama ada benda itu betul atau tidak pun itulah yang dia rasa, betul kalau memang betul orang tu kutuk dia, betul kalau orang tu tak, tak betul, tak kutuk dia pun tak kira pasal dia pun, tapi dia rasa macam mana betul dia maka dia akan tu, orang tu kutuk dia orang tu dia orang tu ni based dengan apa yang dia rasa kenyataan tu tak mempengaruhi dia dia yang buat andaian sendiri dia tengok orang ni gelap-gelap kan? Cakap-cakap dia gelap -gelap, tengok aku ni Mesti betul aku ni Jadi apa yang dia dah set dah Dia dah ada jawab satu-satu apa Penetapan bagi diri dia orang yang kat sana tu Sedang kutuk dia Ada dua peminat lah, mungkin orang betul kutuk Kalau betul-betul, pun betul lah Kalau tak betul, Ada kemungkinan juga tak betul, mungkin orang tu tak kutuk dia Betul? Ataupun dia buat keputusan ah Takde lah dia tak kutuk apa lah kita tajen tengok buat. Mana kalau kebetulan memang tak betul pun betul, atau kalau kebetulan waktu memang betul dia pun. Tapi dia duduk persisnya ah dia tak betul punlah. Jadi itu hmm. yang dikukang pasal ni, Malaysia ni. Sebab tu Nabi kena banting batu, kena kena apa, kena caci, kena hammer. Kena... Nabi tak sedar dah nanti, oh dia hilang tu lah, Ini bukan Nabi lagi andai-andai dah, memang real. Benda yang real, benda yang berlaku kan Nabi Tapi Nabi tak anggapkan satu benda Satu kutukan, satu hinaan Sebab Nabi set dalam negeri, ini daripada Allah Habis cerita Mudah kan eh? Orang yang kenal Allah Dia menyebabkan segalanya kepada Allah Selesai masalah Orang kutuk dia kan Kutuk dia, maki dia, ha, dia ni eh, ya Allah, ni Abang buat Dia dah set kan. dalam hati dia Yang datangkan ni sebab apa yang tadi itu hmm. hanya apa? andaian sahaja Mungkin andaian yang dia betul Mungkin andaian yang salah Itu pun dah mempengaruhi diri lah, Sebab dia yang buat andaian Ini bukan lagi andaian Ini adalah realiti yang berlaku depan dia Tapi pun dia dah set dia Ini semua dah berlampak Mereka okay, ni apa yang dia rasa tu lah dia. Hmm. Itu je dia rasa terpaksa ke Dia rasa dipinjah hati ke Dia ni sebab darah Allah Kenal titik habis Bila kepada Allah abis ya, nak. nak memberontak pun tak boleh Betul Apa yang datang kepada Allah Semuanya Baik Musibah, kan Musiwah tu musibah tu dalam masyarakat pun ha, Asallah ya siwuh Asallah kalau contoh musibah tu bukannya keburukan bukannya bencana musibah tu dalam bahasa Arab dia bermaksud sesuatu yang mengenai pada diri kita sesuatu yang terkena pada diri kita sama ada baik ke buruk itu tu musibah tetapi kebanyakan orang menganggap musibah tu buruk yang sesuai dengan keinginan atau dia oh ini okey kalau satu tu ada keinginan atau dia oh ini musibah ini buruk. Ini salah satu yang menimpa manusia Dia sebagai pejabat Tak kira baik ke buruk. Dan orang yang orang Yang yakin kepada Allah Yang Reza dengan Allah Apa saja yang datang menimpa diri dia Baik ke buruk kan Dia semuanya baik. Semuanya baik Musibah yang sebenar bagi dia adalah Kalau tidak dapat kenal Allah terbenar yang terbenar-benar Itu musibah orang Itu musibah yang sangat Semua lah Dia dapat kenal Allah dengan sebaik-baiknya Itu musibah bagi orang Allah. Selain daripada tu tak ada musibah Kalau datang kesusahan Kemiskinan, kemalangan sakit, susah apa lagi Itu semua itu musibah musibah juga dalam diri bahasa sesuatu yang meliputi kendalah tapi dia segi uh, musibah ni Biasa orang kata musibah macam tak payah kan bagi orang yang kena apa itu tu kan musibah musibah ni boleh satu tahun tanpa payah apa dia jawab tu aku dia berbuat sesuatu tidak dapat tidak dapat mahia tu memang tak ada dengan itu musibah semalam tak ingat apa tu musibah tu Setiap saat terputus hubungan dengan Allah Tidak lah musibah paling besar. Juga ada musibah yang paling besar bagi orang oh, yang kenal Allah ni, melainkan dia terlalai suatu saat daripada Allah Subhanahu Wa yang masalah ko daria determinia, hadirin sekalian Terpaksa atau betul di pilihan, majbur, apa lagi. Semuanya itu semua teori. Di zaman ini hanya head. dalam untuk memahamkan orang-orang itu lah. Hmm. Banyak orang bersoal-selah ni sebab benda matahari ini ini memang tenang ini baharu langit lautan yang sangat dalam tak akan ada orang akan sampai pun tanpa faham benda ni. Bahawa yang yang yang murudkan benda ni Allah Taala. Tak boleh faham orang taklah Ta di isgah di, di sini saya boleh faham kita, kita, kita tak tak dapat nak faham Allah Taala. Rahsia di balik rahsia Allah SWT Subhanahuwataala. Huzrat memang apabila ini tu kuasa yang tak terduga memang. Untuk penjelasan saya ni macam mana Sekiranya semua ni kembali ni kepada Allah. Apa yang Allah tak, tetapkan dengan kepada kita, isteri yang paling tinggi redha orang, yang paling tinggi redha, dia akan melalui sabar. Sabar ni dia mesti rugi. Okey, tapi dia mesti ada ada mesti kita kita ada dalam penderitaan. Dan dia menahan penyakit itu sabar. Reza ni tak ada. Reza ni, kesusahan yang menipu pun dia takkan sebagai susah, dia akan berhenti naikman. Haa, itu juga. Itu juga. Dia takkan susah hati. Dia takkan susah hati. Dia takkan ke susah hati. Mereka kita tak rezak. Mana yang baik ke, yang buruk ke, yang senang ke, yang susah ke, yang apa saja lah. Yang polisi dan negara yang menipu dia, semua bagi dia baik. Tak yang mengatalkan seluruh. Allah. Sekejap Allah mendatangkan dua-dua-dua itu, -dia, dia reza Tak kira Allah panggil semuanya keadaan pun Reza kan? Allah huji orang-orang Nabi-Nabi bersanggup kan Nabi ayuh pun kan? Dengan penyakit dan macam-macam Mereka -macam, nampak tingkatan ya, yang reza ni paling tinggi sebab itulah apa para raja-raza dia orang ni Titian yang main Allah, Allah ruling dalam surat tu kan Raziaullahu anhu wa rabu'an -ra Allah reza dengan mereka dan mereka reza dengan Allah Siapa dapat tahap makam reza ni memang bahagia hidup dia okay. Bahagia hidup dia, berumur sejuruh lagi dah bahagia Dapat tahap reza ni Tapi nak nampak tu payah hati lah Kena usaha Adapun kita belajar semua kan Tentang tatilan, tutulah, sepaksa ke apa Ada pilihan tak ada pilihan Itu cuma teori-teori je lah, kita memahamkan sebab so, nanti Last kini kita Maksudnya Kini kita kembalikan semua kepada Allah Tentang Maksudnya kita Tidak masih lagi Belum mahu kembalikan segalanya kepada Allah Seratus-peratus Masih ada lagi Kalau-kalau Tapi-tapi-tapi ha, Itu Masalah Itu jadi masalah Okay Go Faham Tepat ni Lebih lah ya, Tapi tu buat Tauh-tauh Sila Rahman Rahim Tepat Wah dan yang Ini dia Wahdannya dia topik paling. Ini ada yang kita pelajari. Wahdannya tu wahada tauhid, wahada wahidu, tauhid. Kan. Ini wahdaninya keesaan. Tuhirah berbeza ni. Tauhid mengesakan pengesaan wahdanya keesaan. Faham yang kenal berkenan ya. terakhir. Ya tak? Ini boleh dikenang ya. sifat nafsiyah wujud kemudian lima sifat salbiah itam bafaq Mukhalafatul batul al-hawadis Sayangmu binasi, ini yang terakhir Wa Dhaniah Sifat santian Sifat ni pula Toto-toto kan ada sifat Aami Wa Dhaniah Esa Sermat Allah SWT Yang bermaksud Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa Bila Allah Tuhan dia Yang maha pemurah Lagi maha penyayang. Surah Al-Baqarah 163 <Susukai> Berserat satu pasang tu <tukar> kan <Susukai> Ertinya Allah Subhanallah itu Maha Esa Esa tau kan, satu, tunggal Tidak ada syarikat, tidak ada syirik, tidak ada partner Wahdaniyah iaitu keesaan Bererti menafikan Berbilang-bilangnya Iaitu dalam bahasa Arab dia menangis Sa'adud bagi zat, sifat-sifat maupun perbuatan-perbuatan Allah SWT Zat, sifat dan af'al, tiga Maknanya Allah itu esat dari segi zatnya Allah itu esat dari segi sifatnya Allah itu esat dari segi af'alnya, perbuatannya dia yang menyerupai Allah Subhanahu taala pada izzat sifat sifatnya maupun mahu pun perbuatan-perbuatannya. Ini kat sini ringkas sini. Maknanya dia menafikan, nanti ada dua lafaz penafian. Tamut tasil, kamun tasil, macam mana Ya. Hmm? Ya benar. Senengkah? Kaum mutasil kaum munfasir. Dalam wahdaniyah fi zat menafikan kaum mutasil dan munfasir. Wahdaniyah fi menafikan kaum mutasil dan munfasir juga dan cuma wahdaniyah fi menafikan kaum munfasir. Kaum munfasir ini tidak. Ah. Ini teori ada pening ninki. Pakai ni dia tak faham ya, ya. Coba sikit koi, sekarang yang ni lah kita tahu juga Sifat ke... 6 Bahutian, Wahjani Allah Sizzat Wahjani Allah Sizzat itu menafikan Kam Mutfasa dan kam Munfasa Kam itu bilangan Mutfasa itu yang bersambung Bersatu Munfasa itu yang berpisah Ini teori dalam tahun ini dah. Kena tahu lah juga Maksudnya, maknanya Allah itu wahdani Ataupun esel dari segi Zal Menafikan kam mutasir dan kam munfasir Apa tu maksud menafikan kam mutasir dan kam munfasir Kam ni berbilang Mutasir ni yang Bersambung, bersatu Jadi zat Allah itu Esel satu tidak Dicantumkan oleh Beberapa bilangan Macam manusia kita kan satu lah, saya satu Tapi saya ini adalah gabungan tangan, kaki, perut, badan, kepala dan sebagainya disusun susun. Okey, beberapa pembelajaran, benda ataupun anggota. Jadi lah, ini satu lah. Saya satu lah, ada satu, ada, ada, ada, ada satu. Tapi, <tuh> tapi saya ni tak esok, tak tunggal. Saya ini satu saya ini, akhirnya daripada gabungan beberapa anggota jadilah saya kalau terjumpul kan misalnya saya potong kubu kubu saya tu kan kalau ni kubu x mana boleh, boleh kenal? boleh kenal? tak boleh kenal kan tak boleh kenal terpisah kepala tak tahu lah mungkin dia kenal muka kan tangan saya, tangan saya terputus saya juga mahu jumpa tangan tangan sebuah ni tak boleh nak kenal kan ini, tangan X-size ni misalnya tu dia terbizal mana tak tahu lah nama ni. Mane saya ni satunya saya ni tapi satunya saya ni digabungkan oleh beberapa anggota organ benda dan sebagainya. Tapi Allah dia esennya Allah tunggalnya Allah menafikan kamu patut menafikan benda-benda Atau bilangan gelangan yang bercampur. Hanya Allah dia satu esen tidak tidak tidak sendiri daripada Anggota atau berta atau sifat Atau apalah yang bercantum-cantum Tidak Kita ada maksud dengan menafikan kam mutfasa Kam berbilangan mutfasa tu Yang bercantum Tentu handphone ni lah Handphone ni tapi dia bila digabungkan dengan screen, ada apa? iPad, ada bateri, ada casing, ada macamlah digabungkan dalam kotak, tentu macam tak ada, ada, ada ya, boleh jadi handphone. Kalau saya keluar akan saya bagi iPad je tadi, tak pengen handphone. Tak pengen <tuk'> handphone, pengen buat iPad. Jadi terpaksa dicantumkan dengan beberapa bilangan barulah dia jadi handphone. Tapi Allah swt wajahnya fizar uh, dia tidak tercantum oleh apa-apa bilangan apa-apa pun. Maksudnya menafikan kam pasal, menafikan bilangan yang tercantum. Kemudian juga menafikan kam pasal. Mana selain yang luar kepada Allah pun tidak ada yang sama dengan Allah. Dan Allah itu itu. Menafikan yang judul Menafikan kaum munfasin Munfasin ni yang terpisah Menafikan kenangan-kenangan Tuhan lain yang terpisah Tak sama dengan mana ada ah, Tuhan sama je ya. Tak lama Maknanya yang terpisah dengan Allah pun tidak ada Tak sama dengan Allah Tak boleh nak disambangkan dengan Allah Allah tu punya Dia punya keesaan itu Tidak ada yang punya lupa iri, Walaupun yang terpisah ataupun yang tercantum ini teori dalam ya? tahun ni ya? menarikkan kam mutfasil orang yang ketua menafikan kam munfasil Kami bilangan munfasil yang terpisah jadi yang tercantum ini yang terpisah orang yang terpisah daripada Allah pun tidak dapat disamakan dengan Abang Allah, Allah tu ekstra satu ni jadi yang ni ni ya? kan kan ada benda lagi ni yang boleh dikecuk orang ada Eh. Charger kan Nanti charger tu kalau Apa ni ada kena guna dengan Handphone tu Handphone ni kalau tak ada charger <tuh> okay. Handphone kalau tak ada charger Maksudnya lambatkan Lama-lama habis Seperti Lepas pakai charger Tapi kan charger kan terpisah daripada handphone tu Kadang-kadang kita -kadang pakai Jadi handphone tu perlu ke Charger pun pegang <tuh> Specter charger tu pegang Sama lah dengan handphone ni Dia Handphone kena perlu bercharger ni contoh tapi kan 5 charger tadi, kan terpisah daripada handphone ni. Jadi apa tu, tetap berasa, tidak, tidak ada benda yang terpisah daripada telefon yang, yang yang yang menyelupai dia ataupun yang akan menyebabkan diri Acer, tidak ada Itu hmm. so, dari segi zat, faham? Kemudian dari segi sifat tu, satu menafikan kau memutafil dan menafikan kau memutafil sifat Allah bila namanya Tetapi dalam satu sifat tu tidak berjantung beberapa sifat. Rahman satu je dengan satu je sifat Rahman, Allah Maha Pengasih. Dalam satu je sifat Rahim Allah Maha menyayangi, satu je sifat dari Yang Allah Tsalahlah satu ni. Satu sifat boleh cukup untuk untuk membuktikan segala-galanya. Tapi sifat tu tu pilih sifat tu macam-macam, alam kan Allah sifat dulu Faham? Faham? Pening kan? Ya? Tauhil yang pening sikit, teori Mana lah. Maknanya sifat Allah tak perlu guna sifat yang banyak Bukan sifat dari jenis, sifat guna satu sifat tu kan Mana Maknanya hanya dengan satu sifat Rahman tu saja, selesai guna-guna tak Ha ah. di teori dan juga menafikan kamu munafik. Ha sama. Tapi Apa tu ya. Ini hujahnya aspek sifat menafikan kamu mustafid dan kamu munafik. Muqtasir tu yang bercantum Muqtasir tu yang terbuka Allah hanya ada satu sifat kudrat Allah hanya ada satu sifat ilmu Hanya ada satu sifat iralah Satu sifat Biasa lah. dia lebih sifat dia Tak perlu dua sifat berat Nak buat Kena ada dua tiga berat Tak ada satu cukup lah Satu cukup lah Untuk buat segala-galanya Satu cukup lah untuk mengingat segala-galanya Satu cukuplah sifat ilmu untuk mengetahui segala-galanya Satu cukup sifat pasal dunia melihat segala-galanya Faham? Faham? Wajahnya sifat Menafikan kamu berperasa dan juga kalau yang menafikan, yang seterusnya menafikan Kambun Fasir maknanya selain daripada sifat Allah itu tidak ada sifat yang menyerupai sifat Allah. Menafikan sifat ilmu manusia sama dengan sifat ilmu Allah. Menafikan sifat melihat manusia itu dengan sifat melihat Allah. Menafikan sifat mendengar manusia itu dengan sifat mendengar Allah. Tak sama, beza. Faham? Oh. Okay, jadi, Dia hakikat lah Emang hakikat dia macam pun dan, dan ketiga apa Al-Fa'al ini Dia hanya Menampikan Menampikan kau Menampikan kau Ah, Fikir lagi Agak-agak Hmm Munfasir, coba? Jadi sifat ini uh, apa Allah hanya menafikan kamu munfasir, kerana munfasir yang ber, yang ber, berkaitan dengan Allah tu apa nama tu banyak? baik rezeki, menciptakan, menghasilkan, memberi banyak sur, mahu apa datang? Jadi berbilang, apa Allah tu berbilang-bilang. Banyak Jadi dia menafikan yang pun Cuma dia menafikan yang pun fasa Maksudnya kepada Allah Tidak ada orang yang boleh Mencipta macam Allah Tidak ada orang yang boleh Membunuhi macam Allah Maksudnya boleh buat lah Boleh buat pula Buat rumah, buat handphone, buat, buat, buat kereta Tak dibuat tu Tapi dia punya Membuat itu tidak sama dengan Sifat Mencipta Allah Maksudnya dia boleh mesti kan Kita tolong orang, pergi duit kan? Maksudnya kita pernah cakap Allah Memang nampak macam kita boleh mesti, mesti keadaan Tapi sifat itu tidak menyamai tidak sama dengan sifat mulia si Allah, Maha mulia seluruh seluruhnya. Ini teori kewalian. Lah. Hanya menafikan kaum munafik pada. Tapi yang yang mutasil yang berkaitan dengan zarah itu Allah memberi banyak perbuatan Jadi tambahan hmm Kalau <coughs> wajannya ilaf al <coughs> hanya menabikam kamuun fasil, tidak menabikam kamuun tadil, bererti berbilanglah pada yang mustazil itu berbilang, maknanya perbuatan Allah itu pada tadil, pada apa-apa itu berbilang-bilang macam. Tetapi yang mustazil yang terpisah daripada Allah Iaitu makhluk orang, lah. maknanya itu tidak sama Dia dengan perbuatannya dengan perbuatan Allah. Isbat menafikan dua-dua kamu tasdid kamu mutasil. Istifad pun menafikan dua-dua kamu tasdid dan kamu mutasil. Cuma pada afal saja menafikan yang munfasil saja tapi yang muntasil tidak dinafikan. Bermana Allah subhanahu wa berbilang berbilang perbuatannya. dia mahu dia menafikan pada zat sifat. Ya, nah, awak. Ingat saja kalau zat dan sifat menafikan dua-dua, kalau apaan -apa menafikan satu saja. Kadang-kadang teori tauhid ini ni, ni membenarkan kita bukan menambahkan kehimanan kita, menambahkan tauhid sama wala membenarkan kita. Tapi kadang-kadang kalau kita faham, tak apa? Kalau kita paham, benda tu dia jadi tawa. Jadi kita tak tahu dia seneng. <laughs> apa benda itu kamu? Saya tak tahu macam macam. Dia mahu nak nak nak menunjukkan bahawa Allah itu dari hidza itu memang satu. Esel tunggal. Nak untuk menghilangkan apa ni? Angkahan-sakan baru Allah ni ada ter tercantum dengan beberapa anggota misalnya. Kan? Tak ada. Tunggal je, menurut Allah. Dan juga yang selain daripada Allah yang munfazir pun tak ada sama lain Allah. Contoh macam kan, buat dia mukmin, mereka kata mereka percaya kan? Tapi Allah pun macam macam malaikat tu, kan? Allah pun cahaya juga, kalau mereka mengkiran ada, ada ada apa? Pengkiran pemikiran yang macam tu. Pastu dia nak untuk nasihatkan. Yang terlain daripada Allah pun tak sama dengan Allah. Bila kita sekejap, Allah tu bagaimana? Tak tahu. Bila tidak ada contoh, yang kita tahu ke mana, kena kita nak tahu. Betul? Bila tidak ada contoh tentang sesuatu tu, yang kita tak tahu, macam mana kita nak tahu? Selain itu, bila kita nak, nak nak mengetahui satu benda, mesti kita tanya macam mana Malaikat tu buat apa-apa? Cahaya Cahaya je ni cahaya Dekat Kita boleh kena-kena tahu cahaya tu macam mana kan? Tahu lah cahaya tu macam mana Kenapa tak tahu kotor cahaya? Tahu cahaya? At ada gambaran lah cahaya tu macam mana betul Cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya Sebab kita tahu kotor cahaya Tiba ke lah orang malaikat tu diciptakan daripada X X tu pun tak tahu kita sendiri pun tak tahu benda X tu Benda X lah macam tu kan Kalau biasa kan dalam mentaliti yang lain dia dah tahu benda X kan Semua pun tak tahu Dia tak X lah Maknanya saya tu dikitar daripada X Itu pun X tu tak tahu Jadi kita tak tahu Siapa pun tak tahu Sebab tak ada contoh Jadi Allah itu dari diri... segi Zat dia memang menafikan bukan Menafikan mentidak yang sama dengan Allah mana Kita biar yes. awal imagination Kita nak bayangkan Allah tu mana? Ha, jadi dia nak menafikan benda tu Supaya orang tak terfikirlah Allah ini ni Cahaya ya, so Allah Mungkin Cahaya eh, cahaya ke Habis Sebab tu Allah kata Allah nurus sama Allah Nuri, Samawa, tu Allah. Allah kata Allah tu Macam tu buat pelu Sebab tu baca Quran Kita tak akan bising-bising macam-macam Kan baca tu ayat tu yang Allah nurus sama lah. oh, Allah tu Orang dia ingat Allah nurus Allah ni berjaya pun Cahaya tu pun makhluk Cahaya pun makhluk tu Tu aplikasi dia lah untuk menafi dengan benda-benda tu Dari sifat pun nak menunjukkan bahawa Satu sifat je dah cukup lah Tak perlu banyak-banyak sifat untuk Yang tu menutup bidang tu, nanti ni, ni Bilal lah, lain lah, sifat Rahman, Rahim, Al-Qam, Tafim, Al-Qam, dan macam itu kan Makin ni, ni, ni hanya bulu-bulu. Tengah tarik separuh man, tapi untuk buat segala-duanya. Tapi separuh lain, tapi untuk buat segala-duanya. Dan selain daripada Allah, tidak ada yang boleh memiliki sifat gentur. Itu yang menandakan yang bukan yang terhutang. Jadi kepada apa Allah? Berapa tu lah? Maksudnya apa Allah tu banyak. Jadi apa Allah tu banyak untuk bagi rezeki kemudian menyiksa, mengampuni, mencipta, menolak. Jangan kita bayangkan Allah, Allah tu bila sikit, ambil, tu benda lah Haa, itu bagi okay, sikit nama dia Mencerita tu ambil, ambil tukor, ada bapu, tu kata-kata Setengah itu mencerita membuat, bukan benda So kita nak tahu macam mana Macam mana Allah membuat tu dalam, dalam, dalam ni Abang dapat kun je kan Kun payah kun, tapi Allah cerita dengan bumi dalam, Dengan langit dalam masa, enam masa kenapa orang tak kata bumi dengan, dengan kun je ya? Macam mana Allah buat Allah buat cipta langit dan bumi dalam 6 masa pada masa-masa pun tak ada lagi waktu tu. Masa ni dikira daripada matahari terbit di sebelah timur dengan matahari di kita panggil satu hari, setengah hari. Satu harilah waktu bila so, daripada tenggelamnya matahari sampai betul-betul sampai satu malam. Diukur satu hari satu malam kerana peredaran matahari yang berpusing di sebelah timur dan sehingga ke barat. Betul? Kemudian setelah 30 hari benda berulang Jadilah bulan Kemudian setelah 2 bulan bulan jadilah Tahun Sekarang matahari tak ada lagi Bulan bulan ada bumi pun tak ada Angin pun tak ada Macam ni nak kira benda tu, hari, masa Dia nak kira Tapi nak hukum Asal hari ke, asal bulan ke, tahun ke Benda-benda yang nak menentukan hari Masa tu pun tak ada lagi, tak tercipta lagi Nah, Tapi Allah mencipta Dalam enam masa Ti seti ayam Allah, Allah menciptakan Bumi dan langit dalam masa Dalam enam hari Ayam tu dalam masa Arab Kalau dizimalkan saya ada bahasa Ayam tu yaumun punya mutra, Dan dia punya jama' dia Jama' taksin ayam Hari-hari Maksudnya enam kan jama' Maksudnya Allah menciptakan masa dalam Enam hari jadi bukan berarti hari, enam hari tu macam hari-hari kita ni. perbuatan Allah menciptakan tu pun kita tak tahu macam mana. Allah cipta macam mana. Pada dalam ayat ni Allah kata, Allah ciptakan, Kalau Allah mengenai sesuatu, Juga orang-orang isyayat, Ayat pulau, jadi Maka jadilah. Jadi apa Allah tu pun kita tak tahu macam mana. Menciptakan dengan perkataan khus pun boleh Menciptakan dengan mencipta selama 6 hari pun boleh Dekat itu kan ada dua gambaran saja Gambaran Allah Al-Allah tu gambaran tu ada dua, Satu dengan khus Satu dengan mencipta dalam masa 6 hari Contoh mana ada tempoh Jadi kita tak nak bayangkan Sebab dia menafikan Kampun fasil tu Menafi yang baik Jadi kita tak nak tengok Tak ada contoh perbuatan apa Allah tu Macam mana kita nak bayangkan Berarti, perbuatan Allah tu. Itu maksudnya Membuat membuat territory menafikan apa Allah tu menafikan kamun fadil. Berarti bermana perbuatan Allah tu sifat Allah berbuat. Tu, kita pun tak nak bayangkan macam mana buat. Apa yang kita tahu dan gerak dua belah. Janganlah katalah kita kan dengan rasakan kul dengan tubuh sendiri tetapi dengan ada satu tempoh masa. Kenapa nak kata kita kan Dunia langit Dengan kul paya kul Allah, Allah nak tunjukkan Allah ni kan Hebat Boleh buat dengan kul pun? boleh Nak buat secara manual pun boleh Macam mana? Bawa nah, tau Buat dengan menafikan kamu pasir Yang menafikan kamu pasir Tidak ada apa yang tanggung dengan Allah lah. dia kena. ah, Kenapa dia nak ambil kendur Tak boleh Kenapa dia menafikan kamu pasir ke Kenapa menafikan kamun pasir Kenapa dia menafikan kamun pasir itu maksudnya Faham kan? Maknanya Kumpulan dia Orang Janiah ni Untuk Kita oleh Allah ni memang Yang pesta tunggal Tersegi sezat ni Tak ada yang sama dengan ni Tersegi sebat Tak ada yang sama dengan ni Tak ada yang sama dengan Tak ada yang sama dengan ni Dia tunggal Dia as saja Macam mana pun Tak ada nak cakap Masa apa sah Tak ada contoh Tak ada contoh Tak ada contoh Tak ada yang nak cakap Tunggu lah ni orang buat kan. Ha, nampak zat nampak sifat sifat mahani ini akan nampak pada zat sifat mahani Allah yang maksud ini eh, sifat yang nampak pada zat jadi bila kita, kita tengok bila Allah nanti itu juga kita akan tampak sifat mahani oh nampak dekat situ ada kebesaran Allah ada kebesaran Allah ada ilmu Allah ada kalam Allah dekat nampak ini. itu sifat mahani kalau sifat salbiah nampak salbiah ni sifat yang dia mesti faham sifat yang sifat sifat yang menafikan dan bapa tu kan tak nampak bapa tu bila kita nak tahu macam Kita pun tak ada dulu dulu macam lah inilah tu bapa jadi sifat tertiana tu tak nampak dia di sinilah dia satu lah, sifat yang tersirat Tapi kalau sifat mahani ni takkan nampak pada zat nanti Nanti akan nampaklah itu segala-segeranya Segera jawapan akan terjawab Kalau nanti kita punya pening-pening banyak Tafriq hari ini Bisa masyarakat juga akan terjawab Rasa soalan Macam apa? Kalau nak pergi jalan, berdua puan sekali Kena berhubung lah ni Nak booking tiket Grandstand Lepas tu cara menyaksikan Zalat Allah di kerja nanti nah, Berhubung lah. Kena amal banyak-banyak nak tahu kedudukan kita di akhirat bertepatan dengan Allah Check sekarang mana kedudukan Allah dalam hati kita sekarang ni Itulah kedudukan kita dengan Allah besok Ini Akhirat nanti waktu lagi waktu percara Penyaksian berat Allah Saya usah ha. kan lah Nak lapar tiket belakang-belakang ke Bagaimana tu depan ke ni Bagaimana depan ke ni Bagaimana ambil Itu memang Kena send special ni Kita tak dekat dia di belakang tu nanti, ah ha, itu itu emang terbuka. Itu para para CDT, wah yang mantap ni mana, pasti yakin ni mantap seratus seratus. Itu nanti boleh, boleh itu dengan Pak Rosan ramai yang akan menjadi ketua, apa? Lurah Kajiti. Ah itu boleh, itu terbuka sampai kiamat terbuka pulang. Ha, daftarlah, berusaha lah. Nampak? Sekarang aku boleh pasang biak tadi Insya Akan terjawab segala pening-pening ni masalah Tauhid okay, ni Yesus dah jawab Pening juga tu tanya Allah ya Allah Tolong disney sikit ni kalau aku belajar Tauhid Tentang-tentang ni jawab kata Betul tu okay. Tanya lah Simbang Allah tanah tu kan? Allah tu kalau kan, kan. Lagi besar kan dah simbang Allah lah. Allah tujuh kan kan Habis satu-satunya makhluk Makhlisya yang sembah dengan Allah dua dua dua dua dua Tu saja je Allah tujuh Allah ni boleh diajak ajak tu, Tua je Sana Ha Sana Ha nak Tutan lah Kalau Makhlisya di punah Nabi Adam Sampai Kiamat tu kan Berapa juta apa ni Billion Makhlisya tu Karena dapat tiket di belakang tu Nak cakap dengan Allah tu Memang Belakang sama tu orang One by one Tapi Allah ta'ala tak benda tu Allah Ta'ala ni punya hebat Seluruh manusia Cakap dengan serentak Jin ke binatang ke Kaitan semua Bercakap dengan bahasa masing-masing bahasa, bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa India Bahasa, bahasa Jauh Bahasa apa lagi, segala macam bahasa lah. Cakap dengan serentak Allah faham dalam masa tu je Allah faham dalam dalam masa tu je Allah faham kita seorang cakap kita kan. Oke okay, Dua orang cakap cerita kita. Baik baik baik faham ya. Boleh? Salah. 10 orang cakap Indonesia kita. Tenang boleh. Ya ya. Betul. Allah Taala ni seluruh manusia berkumpul cakap, bergentak, bahasa masing-masing. Lain-lain. Allah faham tentulah. Betul. Kita lawan. Okey, kata Masroh. Darilah seling Allah Subhanahu Wataala. Allah SWT berfirman, Wa idha hu millaahu wa la ilahe illaullohul Rahman, la ilahe illaullohul Rahim. Maksudnya, dan TuhanMu adalah Tuhan yang maha esa, tidak ada Tuhan melengken dia, yang maha pemurah lagi maha penyayang. al ayat 163 Allah semata besmal lagi ulu buat Allah Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang maha esa, surah surah ayat sama. Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam, inna Allah huwitan Maksudnya Allah wahid Maha mengakunkal dan menyukai bilangan yang ganjil. Adzwa yang orang tergila. Jadi dari segi bersigi dia tak buat di sini dan segi akli kan. Kita ngeri di akli kalau Allah itu dua asas betulnya maka hancurlah Allah. Ora ora adalah alam. Dan Burak lah, assalamualaikum. Ini secara akli Kalaulah Allah itu ada sesutuh Ataupun lurut Maka Borak-boraknya dalam alamnya Secara akli Yang kontrol Seorang Yang boleh kontrol Apa saya cakap, Hanya Seorang Kalau dua orang itu Masalah Kalau dia sepakat Berarti dia lemah. Kalau dia tak sepakat Memang buat buat Allah kata, Allah dia, Tuhan ini kata, aku hendak naik ke matahari di sebelah timur Tuhan dia aku nak. Aku nak. Tu depa rapat. Tak ada. Mana boleh. Orang aja. Kalau sepakat demi Allah, itu perlu sepakat untuk buat satu keputusan. Perlu kepada kesepakatan. Rumah. Orang kalau dia kuat di suara Satu tak perlu kepada Kesepakatan jadi berdasarkan sepakatannya begitu lama. Aku nak ciptakan manusia yang ada dua meter, tidak tidak tiga meter. Dua duduk itu apa? Tiga. Eh, awalnya dua meter. Tiga meter. Tuhan itu tuhan Maka meter. Apa perabangnya alam? Dikira kala. Lah, Kalau di mana mana mana kan dalam dalam Dalam keluarga misalnya, suami so, satu, isteri so, so, so. berempat. Anak boleh ramai tak boleh Siapa yang kata keluarga, suami Mana boleh suami dua boleh, tiga satu Boleh Ataupun dalam satu-satu syarikat, bos Bos satu Yang ni semua partner-partner ya. Yang buat keputusan ni satu je ya. Dia tak ada dua bos, tiga satu, satu bos kata A yang kata B bergaduh Kalau ada dia sepakat ataupun Dia bergaduh Boleh lah Itu ada secara mudah lah Secara akhli dia Secara akhli Jadi abang dia kata aku nak buat alam ni Jadi tuan itu dia kata Kalau dia kata tak boleh kan Ini kan beraduk nanti kalau dia kata, ok boleh-boleh, tapi aku tolonglah. kau lah aku tak boleh tolong-tolongan kau Eh, tahu tak Kalau kau buat tolong-tolongan ni kan Kau boleh pergi ke tengok punya Aku pun tak boleh ni ada share dia. Nanti orang yang tak perlu buat, aku akan di tolongan ni Malam ni, aku nak buat je Nak kena Faham Jadi buat kerja-kerja tu itu dua-dua Saling mantu-mantu, buat tu lemah Faham? Kisah-kisah <coughs> <coughs> <coughs> Kisah-kisah Terus kita buat perlahan, -perlahan amali nah, Ini contoh. tahu Sebabnya pendek ya, je Para arif Terus kita pangkat Terus kita pangkat Para amali kita nampak semuanya adalah daripada kepada Semuanya adalah darinya dan kepadanya Para arif Arifillah Arif ni orang yang Arif kan? Kena Allah. Para hadis adalah orang yang sangat kena kepada Allah. Menghayati suatu makna keesaan Allah Swt yang sangat mendalam pada syubuh, istilah kita tahu ya syubuh, penyakian mata hati. Para hadis bila menghayati suatu makna keesaan Allah Swt yang sangat mendalam pada syubuh, yaitu penyakian mata hati. Mereka kepada Allah, mereka tenggelam dalam lautan suhut kehadiran yang menyaksikan kehendak Allah, lalu menghayati keagungan pada sifat-sifat dan nama-nama Allah, bukan nama-Nya. Mereka depur yang panas dalam alam semesta kehadiranmu yang ada pada mereka. Maksudnya dengan menyaksikan bahasanya pada hakikatnya sebelum kewujudan mereka dan makhluk-makhluk yang lain. Yang wujud hanya dialah Allah yang Maha Esa Syukur dan syukur ni tu ada dua Satu syukur disyukur, satu syukur di dunia Syukur dengan mata Mata-mata mata bahan kita Hanya disyukur saja. Itu pun macam digantikan dengan mata yang spesial lah disyukur Sebab syukur dengan mata yang ada sekarang kat dunia ni tak mampu dan memusahakan menanti tak melihat Allah cuba dalam nyu namanya menenang menyaksikan melihat Allah kata, tak mampu, kan bekas kat nompu kan bunong pun acukan jadi syurga yang sebenarnya adalah syurga dunia semua akan melihat Allah dengan mata semua orang yang berimanlah tapi ada satu lagi syurga di dunia kan? tapi itu syurga dengan mata hati Syuhud dengan mata hati Orang-orang yang terpilih Yang dipilih oleh Allah Yang wali-wali Allah Yang harif bila ni Allah bagi dia makrifat Ataupun bagi dia syuhud di dalam hati Dengan mata hati tu nanti Dia dapat melihat kegisaan Allah Kelibatan Allah Keegaman Allah Segala-galanya sifat Allah Sifat Allah Bukan zal eh? Sifat Allah Ha, ah, tahu. Ini memang tinggi lah, yang <tuh> satu tahap yang tinggi yang hanya Allah bagi pada orang tertentu saja. Dan kebanyakan orang tak dapat, benda ni Bukan tak boleh? Tak pulang, belak, boleh, busel, kena usaha Kena usaha, tu sampai tahap itu. Nah, ini lah maksudnya. Womaharabul jinna wa insa illa yang Alhamdulillah Li'a'arikum Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kalau satu tahu Apa dia dah dapat syurga dalam Dengan mata hati dia Dekat dunia lagi Maka dia dah punya syurga lah So dia dah Sampai dia syurga Wah, Sebab para-para Pasal orang Syurga ni dia dua Satu nikmat syurga Satu nikmat melihat Melihat Allah Dua kenikmatan dan juga nikmat juga syurga itu sendiri satu, kemudian lagi itu nikmat melihat Allah, syukur kepada Allah. Tapi kita nikmat syurga tu hanya ada di syurga sajalah, kat dunia tak ada. Tapi nikmat syurga dia ada dulu. Sebelum mati juga pun ada, iaitu di dunia lagi. Jadi kami orang-orang yang bersih hatinya, orang yang sufi ini selalu bersyukur kepada sifat Allah, Sebelum kami syukur tadi sehingga ini. Macam Ini, Kisah eh. nak terima Man lam nyelut, lam yang arif Bagaimana siapa yang belum merasa Belum takkan menyesaminya Melihat Allah di dunia ini dalam Dengan mata hati, bukan melihat zat Melihat sifat Allah Menyedari akan Segala sifat-sifat Allah yang sempurna Dapat merasakan kita rasa ni, itulah nak kata-kata Bukan kata-kata kali-kali nak kata kan Something you feel, boy, you cannot explain Kita hanya rasa lah pun kita dah nak Jangan okay. nak bila nak bayangkan, nak gambarkan Rasa sahaja Dan setelah ada rasa tu, tiap ada latijah Latiijah berguna hasil Bila rasa Melihat Allah Maknanya dalam hati dia nanya Ada Allah, aku tawih oh, lah tu Itulah okay. tawih dalam hati dia hanya ada Allah Sahaja Menikbatkan segala sesuatu yang datang daripada Allah Dan akan kembali semua kepada Allah Yang hujung hanya Allah Itu wah dan Tauhid Itu perlu dilakta dalam hati Boleh? Hmm? Bersama-sama sampai dapat tahap Saya tak dapat ini Saya tak dapat ini Benda yang mahal lah, benda yang sangat-sangat tidak ada benda yang lebih bernilai daripada syuhud kepada Allah ni Nikmat yang paling besar di dunia itu adalah lah nikmat dapat Allah bagi makrifat Itu nikmat yang paling di dunia Tidak ada nikmat benda yang yang besar daripada nikmat makrifat terbang di dunia ini. Bukan nikmat kaya, raya, harta, sihat, banyak lagi nikmat-nikmat yang yang hebat yang terlemah yang paling paling paling paling besar, kini ialah bila sampai dibagi maklumat tuan. Itu pemberian Allah ya, pemberian. Itu boleh berusaha tapi Allah kan lagi. Kita dapat. Yang boleh dapat seperti itu. Semua boleh dapat kita dengan tuhan adalah dari jalan kita, karena dia namun seguru nanti. Mereka pun yang berumur di jalan itu, berumur jaga untuk mengenal aku, berumur jaga untuk melihat aku, hidup kepada aku maka aku akan buka jalan-jalan. Siapa yang berempat dengan syarat di rumah itu, di rumah. Semua, Saya nak bercakap, apa yang orang kehidupan kehidupan orang-orang yang telah hidup di bumi Maha Revol kehidupan macam mana orang-orang yang dapat melihat Allah yang Alif Bismillah ini, hidupnya kehidupan macam mana? Nabi, para sahabat Para-para wali -para Allah hmm. Di terkelangan tabi'in kan Yang memang orang hmm. dah tahu Tahulah dia ni sampai tahap Menarik hmm. Bukti-bukti yang betul tua Tengok kehidupan dia orang kena, nah, Cuba dah tiru kehidupan dia orang InsyaAllah dapatlah. Tapi bila kita nak hasil yang sama Tapi tidak tak, tak, tak nak tiru Tak nak ikut cara dia orang Allah maaf lah orang nak bagi pun boleh sahaja, Tapi biasa dia tak dapat berbari berlaku pengalaman berbari berlaku sikit-sikit makan sikit-sikit makan sikit-sikit duduk semayang sikit ibadat -sikit, sikit. sikit tapi makan sikit-sikit makan sikit-sikit duduk sikit-sikit Bacaan sikit-sikit Peran sikit-sikit Sikit-sikit juga sama-sama Sikit-sikit Tapi Sama mana lain-lain Baca-baca kita kisah Para-para wali Allah ke? Macam mana mereka menjalani kehidupan Di dalam Mengenal Allah Bermujahadah ni wajib lah Mujahadah ni wajib Mujah ni apa Sudah payah tekan nafsu Naksu nak beli kacau dan biru Beli kacau dan biru Naksu nak makan mie goreng Makan biru goreng Naksu nak makan sup letong Makan bubur ha, Naksu nak beli maybi Beli kacau Lawan naksu Cuba lawan Itu peringkat mojala Dalam dalam tasawur sama je kasi dengan baik-baik video. Maksudnya kita ada satu kenderaan untuk membawa kita sampai kepada tempat tu ya. Kalau masih lagi memilih antara satu negara untuk negara-negara Kita tak boleh yang tak ada negara, kita tak akan beli Kita nak negara-negara Apa beja ni yang kita negara Yang penting ada sesuatu yang boleh mengalaskan kaki kita untuk kita berjalan tu ya. Nak makan biu, mümling, mümling. Oh, tak, nama kau belum goreng, belum goreng. Oh, dia itu dah setiap aku setuju. Aku yang penting buahnya aku. <tuk penyanyi> tu cari nak lawan langsung. Neng amra ni, eh, aku dah semayang Lawan langsung. Dah tak semayang. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Lawa nak su, cukuplah. Ini ia, ya, tapi yang untuk wala kalau pergi masuk ke kau pun jauh ataupun ataupun solo dia dia dia apa? Dia, dia, dia training dulu. Pak lah dia ke semaknya orang, dia training makanan makanan yang Imam terutama yang nak sus, jangan training. Tapi kor, karena mandai sendiri lah. train training lagi sendiri. cuba, cukup lawan nak su. Kena, kita. kita tak cukup Maka tu tak rapat lah hasil InsyaAllah InsyaAllah InsyaAllah Setelah mereka dikembalikan kejalanan oleh Allah SWT Untuk membadi mereka wujud diri mereka dan makhluk lain Lalu Allah SWT Tetap menyehari syuhur mereka Kepada hadrat ilah, ilah, ilah Di sisi ilmu ketuhanan ini merasakan bahawa selain kepada Allah itu tidak wujud Betul-betul yang mudah Betul Bukan satu benda yang mudah untuk kita Merasakan bahawa yang wujud ni hanya Allah Selain kepada Allah tak wujud Hanya Allah yang esa, yang tunggal, yang satu Buasa niat dia yang wujud Susah nak kata begitu kan senang Betul Tapi apabila benda tu nanti dia kata Bila kita kembali Dikembalikan kesejaran oleh Allah untuk kembali mereka wujud diri mereka dan makhluk lain Lalu Allah Subhanahu SWT tetap melihara syuhud mereka kepada hadrati ilahiah Sisi ilmu ketuhanan Allah Sehingga pandangan syuhud mereka menyaksikan hujiz makhluk sangat terkait dengan pengaruh kekuasaan Allah Dia nampak juga makhluk Tapi disebalik makhluk itu dia nampak Allah dia ada betul faham dia tak nampaklah hang tu tapi itu jarang-jarang berlaku mungkin berlaku sebab sampai dia hilang terus macam kita mengelamunlah betul yang paling dekat boleh-boleh mengelamun orang mengelamun ni walaupun di sekilir dia ni gambar orang kan setan dia tengah mengelamun jadi dia tak sadar lah. apa yang berlaku ni sekilir ni walaupun benda tu tapi dia tak sadar Kadang-kadang kita panggil dia pun dia tak dengar betul so, hey, eh pelan eh hey, eh pelan oh, ah yeah. iya boleh boleh Melamun, orang mengelamun orang mengelamun ni dia punya dia, dia dah tak ada di lah walaupun jasa dia ada di situ tapi dia tak ada di situ ha, itu, ha, itu tak, dia berkata panah istri orang yang panah dengan Allah ni dia tengok-tengok dia dia, dia, dia dia tak oh, ujul lah yang dia ingat ni Allah ya. itu jangan berlakulah takkan berlaku semua hidup pun ha, berlaku semua hidup nanti itu yang dia orang gila itu nanti orang dia panggil rayadu orang yang dibuka dibuka syurut di Allah semua hidup dia nanti awal-awal Dia otomatis orang harca bergila Dia tak berada di alaminah Kemungkinan dia akan ditidurkan oleh Allah Selama pukul 20 tahun Macam asabir kami Kemungkinan dia akan ditekstarkan oleh Allah Selama 10 tahun Ataupun kemungkinan dia akan Dibarikan tu sahbiyah Yang yang akan diangkat sebagai gila Pernah satu kisah satu orang petani ni Dia minta <coughs> Dekat Nabi Mustafa ke Nabi Isa salah -salah. Ketika berhubungan dengan Allah Dia kata Wahai Nabi Allah Mintakanlah pada Allah Supaya buka sedikit Alamakai itu aku Nabi kita tu tak mampu ni Minta minta Hari, -hari, hari ini dia minta besar minta Hari sekali Nabi tu pun minta Antara Nabi Mustafa ke Nabi Isa Kemudian Allah buka sedikit je Ransi alam marakut, alam raya sekadir Dia terus, lepas tu dia Kepada terdongak ke atas langit Dan dia duduk di atas gunung, habiskan masa Dia duduk di atas gunung, terdongak ke langit Sampai macam Tak, duduk-tuduk dah ha, Ketika itu dia, bayiru mukallah ha, Ketika itu tak wajib semayang Ketika itu dah dia tak wajib semayang Dia tak wajib buat syariat ni. Dia dalam keadaan bayiru mukallah bukan mukallah lagi, dia, dia tak berakal dah. Yang ada sepengah orang lah pergi dia Kalau tidur dengan dia bukan tahu cara-cara kan? Itu pun boleh claim Semayang tak wajib Ini duk makan sastir Bukan bergerak Duk isap ke Aku dah tak wajib semayang lah Aku dah sampai tahap <laughs> Marif lah Faham, kan? Itu dah memang Itulah kultur hari Bukan kultur hari Maksudnya dia telah disaktirkan oleh di Allah Untuk dirijikan keadaan itu istri korang tu dah bukan kita sedap lah istri dah mungkin di atau ataupun mungkin bersama bertahun-tahun jadi dia yang ada tak sedar kan orang tidur kan orang tidur kan tak dimahamkan orang yang pengisian kan dia beri mukallab orang gila dia beri mukallab Islam ni syariah ni hati kisah nak ada mukallab tu kan Islam balik buat akal buat akal kan lah yang melibatkan orang ni kadang kalau akal dia hilang maka dia walaupun kalau tak wajiblah lah bagi dia syarihan bukan sengaja-sengaja mengaku -sengaja tak tak wajib Sayang, hidup sedar lagi kan. itu apa lah. tak tahu lah kalau ruang, sedang ruang kita dapat lah baginya tak mustahil bagi apa kalau boleh pilih siapa bila yang dia betul kena usah lah. dan amir telah adanya pun dilihatlah oleh atas bateri pun sana kalau sanwar sri tu dia tak bikin nombor satu top ten nombor satu atas bateri tu pun ditolak kerana kecintaan dia kepada Allah tu lebih mulia daripada atas bateri yang maklum lagi bateri kan. bagi kemewahan Maksudnya ada orang yang dekat dunia ni bukan tak ada ada kan yang kasih cinta kepada Allah sampai sampai sahabat dia menolak segala-galanya. Dalam dunia lah maksudnya cinta dia kepada Allah sampai dia menolak segala-galanya kemewahan dunia tak sempat anak lah, nak anak wis ni anak-anak rehareh-reh ni Ketiasa membuat sesuatu, sesuatu Untuk menyukakan Allah Menyukirkan Allah Dan diri cinta kepada Allah Mana tu kita cinta kepada Allah Akhirnya dia tak dapat dia Tu buat ibadah aku rasa ufanya. Semayang aku rasa macam Kurang dia, terus kurang aku rasa Mengantuk eh. Eh. Belum, belum dapat Patutnya Semayang hmm. Bungur semayang kan Jangan-jangan tunggu semayang Waktu yang selain itu Waktu wajib itu Semayang senang tak banyak-banyak Waktu -banyak. itu yang jadi Ibu rokaan Ibu rokaan tu Waktu berada katap Penampai jatuh hari tiga kali Ada yang katap Kadang daripada Askar sampai Maghrib Tiga kali katap Ikut waktu jam Saya pun tak dapat Tiga hari Pun dah selangkau Lepas Buat ibadat tu Rasa manis Lazal Sedap nah, Itu orang dah dapat nak. Kenapa dia sedang berinteraksi dengan benda yang dicintai, Yang dia sayangi, yang ditukai, Allah nak alam Kita kan, mayam berjaya dulu, jadi asa. Di malam maghrib, tubuh lagi lah, tubuh kan eh. Tahagut dengan alam Aku nak makan, minum, serotok eh. Aduh Sebenarnya tidak terbayar Sebenarnya tidak terbayar Sebenarnya tidak terbayar Sebenarnya tidak terbayar Siapa dah sampai hata-hati? Berarti satu-satunya macam Ihh tak berarti yang dua-dua Berarti lagi Tak berarti yang tiga-dua Tak ya, habis Tak boleh lah Habisah berat Salam Allah Mayang Allahu Akbar Habis Terus Berulang yang mayang Yang dikatakan ya Allah Ada goti yang dikot Ada ke? Ha? Kenapa? Tak payah. Dapat faham pun. Makan roti seping ke? Ada? Makan sekadar masukkan dah di double tak abis habis dia tujuju doa mencintai Allah, doa aman dengan dengan aman-aman yang menyukakan Allah. Ade? Bila bila? Doa aman apa lagi nampoi? Ah, macam macam lagi. Saya dah tahu lagi, dah lagi. Tunggu dulu, nanti saya cerita. Ah, macam macam lagi. Cepat, tak Salah kan? <tuh> <tuh> Walaupun Jasad mereka Di tengah-tengah kesibukan alam syahadah, Alam kebadaan bersama-sama Dengan makhluk Ia ujlah yang terbaik Itulah orang mereka ini Ujlah hati ada setelah tu, usulah tu, usulah suha'il tu lah kan Kita tinggalkan makhluk ni Duduk dalam gua nirah Nabi pun usulah juga. Nabi usulah dekat gua nirah Dekat 3 tahun, 2 tahun sebenar Setelah dapat perintah dari Nabi First yang dia pun usulah Asingkan diri, kalau so, nak kenal Allah ni Nak kena asingkan diri, sebenarnya usulah tu Sebab pada tahun Dia ada konsep usulah Asingkan diri dia pun kan Kena makhluk, duduk pada tempat Cuma nanti dia akan hadir sama jemaah. Dan juga, perkara-perkara yang ni lah. Sebenarnya tu dia hanya mengatakan diri saja Tapi tak lama lah, Ada satu tempoh sebenarnya tu Tengok pada orang ini. Tetapi usulah yang paling tinggi Adalah dia buat Di kalangan masyarakat Tapi sebenarnya dia Macam tak ada Dia buat adil Di kalangan masyarakat, berjalan dia nama boleh rumah video lagi dia pergi pasar dia buat sama masyarakat tapi di hati dia tu kan dengan Allah saja yang dia nampak itu Allah tadi sebenarnya duduk tak nampaklah dia tengok apa pun selain daripada Allah tengok daun sedang berzikir dia tengok orang share eh dan dia Allah bukan dia tak tengoklah yang haram dia tak tengoklah jangan tengok bukan wei ni bukan kita romantik dia tengok Itu apa Itu usaha yang paling tinggi lah Walaupun dia ada di kalangan makhluk Tapi Dia seolah-olah Teruslah daripada makhluk tu Tapi dia belum nak kena Praktik pula rumah yang Yang bahagia tu lah Boleh lah kita nak kita dan kita ada. Dia apa semua orang kita nak buat tu Tapi kita boleh ambil kita boleh buat, macam tu. buat macam tu macam ruang dalam rumah kita misalnya Dan rumah kita tu buat sesuatu ruang yang Khusus tak ada apa Tinting kosong Tak putih lah Macam satu Buang-buang Salah ke Dan dia tak nambar Apa Betul Kita kedu Tapi dia satu waktu Kalau boleh Kati air kalau boleh Minggu sekali Recamp kan Kesti kan Terus lah Sejam ke dua jam Itu selah Untuk Untuk Hanya segala-galanya Untuk hanya Ingat Allah nah, Itu practice yang paling kan kena lupa lah bagi orang yang sibuk dengan kerja ni kan belajar ke kerja ke macam-macam lah kan nak pergi masuk apa suluh sangka nak buat urang ni guru pun orang kita pun kita oi kan tapi boleh buat duduk dalam rumah kita dah duduk sekali ni tak boleh wei bulat ke bila asalah duduk ya tu ada sini ni cari ke pilih satu jam ke 2 jam aku pun rasa mungkin petang pagi mungkin 12 tengah malam mungkinlah waktu sesuai itu tempat itu, tak, tak lepoh, tu tempat tu, tak dikanggung oleh apa-apa handphone tu, peskull tu, sok tu anak-anak ha, mempunyai -anak semua dia tak kacau tu tempat tu, satu jam, dua jam sapa pun ingat Allah tu itu paling paling paling, paling, paling, paling, simple, paling mudah kalau itu pun tak boleh buat, maknanya tak ada masa lah tak akan dapat lah, nak, nak, nak bercinta dengan Allah tak dapat, tak mungkin lah satu orang tu boleh nakkan Allah nak kenal Allah dia tak buat benda tu lah maknanya. Dia mesti ada usaha nak buat begitu Sebab tak ada cakap lain orang nak tengok macam ni Kau sanggup tak tinggalkan stand kepada aku, spend waktu kau untuk aku Sanggup Aku beritahu 24 jam, satu hari, umur 67 tahun Sanggup tak kau spend 3 masa untuk aku tadi Lepas tu untuk berhumpul kan Buat berdiri zahir dan batin lah Bukan Zahir saja Bukul kat tempat tu Sejak tapi kita duduk fikir kan Bisnes Tunggu-tunggu dia lagi Awak tengah anak Kawan bisnes bla bla bla, Itu pun zahir Itu badan Itu kan Ini zahir dan batin Bukul kat tempat tu Kemudian Ilangkan segala ingatan Fikiran tu Tunggu tinggal Tak tak duduk Ingat-ingat Allah dia Allah Allah Allah satu jam ke dua jam kan Boleh Potongkan tigaan Tentu buah berkala-kala nya Duduk dengan kena nombor-kala Tapi pakai yang semua tempat yang putih Kita buat sikit lah, buat dalam Dekatnya tu kan Itu pejam mata Abah eh, Allah, Hati lah Abah Itu bayangnya lah Abah Itu dia buat satu jam Bukan Bukan Okey dah buat Dari air lah Cuma lah, saya... ni Tadi turun buat kita Walaik-walaik, waktu walaik walaik, walaik, ha. boleh Itu tanda lah Tanda yang nak tengok Kalau tangguh, luangkan masa Tinggalkan segala-galanya Zahid dan masin Hanya untuk Allah Kalau itu, hukumkan semua orang janganlah nak dapat nak, nak dapat maklumat Tak dapat, saya Cuba buat, lah. nanti gua gua gua setiap kali buat, kenapa buat tak sayang oh tu Tak perlu sembuh lah kalau tak tahu Tengok asyik tu Tengok asyik tu Tahun, tahun, tiga tahun, tak bagi juga, itu Jika ada adik-adik, ada sedek dulu Kalau betul lah, buat percintaan duduk, orang akan dalam jam Setiap hari sejam dengan sepuluh, sepuluh, minggu, sepuluh, sepuluh, sepuluh Setiap hari lah, bangunlah untuk kerja tu Jam ketika pagi tu dengan bunyi kan? anak pun tak kacara, tak boleh tidur, semua panggil tidur, orang, -orang pun tak ada guna tu, takde lah perusahaan pun Bangun lah ketika pagi, tempat pagi, ambil hudu, panggil tanju dua orang, -orang dia buang, dia dia terfakur. Hanya terfakur, hanya ke anak, dia tuang, dia hudu hanya Allah je Buang kerana fikiran, ingat Allah dia tu satu jam ke, dua jam ke, siap tanya buat Tengok, akhir-akhir dia -akhir jualan Memang niat-niat je bahawa ya Allah aku nak gunakan waku ni sekejap ni hanya untuk niat kau je Boleh? Tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh tak macam macam buat single kalau nak capai tahap pula kan Nanti Allah bagi kelekatan je uh, minum banget Salah kan? Mereka menunaikan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penghayatan bahawa tadi dirinya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka terus melakukan ketaatan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Dalam pengertian itu juga turut menghayati dengan perasaan yang hakiki bahawa setiap ketaatan yang dikerjakan itu juga adalah anugerah daripada Allah. Mereka syukur penghayati bau hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kembali seterusnya seperti merindui pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu mereka? Mereka mereka itu siapa? Dastan inilah masuk dalam golongan mereka. Alam ini merupakan tanda bagi keezan Allah Subhanahu Wa Taala di mana kesemuanya kembali kepada perbuatan-perbuatannya. Dalam berhenti kata yang lain, alam moju adalah tanda bagi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu SWT. Sedangkan perbuatan-perbuatannya adalah daripada nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya adalah daripada izan Allah SWT itu sendiri. Inilah syuhud tarati, yaitu penyaksian yang terus meningkat dalam diri seseorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu SWT untuk mendapat ma'rifatullah. Ma Sedar, tak sedar, pada hakikatnya memang itu dah kan? Semua yang kita tengok ni lah Tak ada Allah, tak ada lah semua ni. Tak ada kita dah tak ada lah segala-galanya ni. Kita sebabkan Allah adalah hujung ni ya, semua benda ni. Allah hujung dengan sifat ni, eh, daripada sifatnya, ni lahillah af'al berbuatannya. Daripada perbuatannya lahillah betul-betul yang kita nampak ni yang dipanggil ada dipanggil entian ataupun makhluk ataupun ciptaan ataupun benda. Maka hakikatnya demi Allah juga sebenarnya ialah hamba. Kita ni Allah pada satu. Sayalah Allah, dia lagi sesat. Seperti dia orang tu Salman orang-orang Arabi orang -orang yang, yang mengatakan Al-Hallaj, an Allah, Ana Allah, Ana Bukan dia mengakui Allah. Dia tengok diri dia ni lah dia teringat daripada Allah Dia kata aku ni adalah hasil daripada Itu afaat, lah sifat kan, dan Allah Showcard dia kata akulah Allah Bukan aku dia mengaku dia tutup kan Allah kata Apa kadang dia kamu, kamu tidak melihat Tersesan, tak ada kekuasaan kami Jadi sebab tu dia, dia tengok diri dia, dia, dia Inilah daripada Allah Cengkatnya dia kata adalah Allah Sayang Allah, bukan dengan mengaguh Allah Orang tak faham Allah Dekat teman Allah Tanjung Tahu tak? Itu memang tahap kiri lah Nampak semua benda, Ni Allah Seluruh ya, alam ni, lah Allah. Seluruh ni lah Allah Seluruh makhluk ni lah Allah Bagaimana? Bukan ni makhluk pula Allah Maknanya seluruh makhluk ni Wujud dengan apaan Sifat dan Sebat Allah Nampak apa Allah tak tahu ke lah makhluk ni Nampak sifat Allah tak tahu ke lah makhluk ni Jadi Inti dia Apa Ascent dia lah untuk kita kenal Allah tu Jadi Allah cita dengan buda ni semua ni hanya satu Kita nak kenalkan Haa Allah Akulah Allah Matahari tengok buat Ni lah Allah cita Tengok Tengok popor ha, Allah lah Tengok kita pun ni Allah cita Tengok keadaan pun Panas, hujan, siang, malam Pakai okay, senang, susah Kena macam Allah Ini pada Allah ni Allah, ni Allah yang buat ni Allah yang buat ni Allah yang buat ni Allah, Allah, Allah, Allah Maksudnya tu yang kita katakan Nampak Allah? Nampak Allah tu Cuba kepada Allah tu lah, Dari Ini lah sebenarnya tuntutan yang cuba tu nak Tapi kita dah hanggang Itu benda ni macam Nampak lah Sesuatu, sesuatu yang pada asalnya itulah hakikat dia Tapi dia kena nama sekarang ni dah terlalu jauh daripada hakikat Itu pelik lah Sepatutnya tak pelik Sebab kita semua akan kena rasa Bagi dia tengok sendiri Allah ni khidmat Sebab dia bila kerana benda tu dah tak wujud dah Sangat-sangat jarang sekali yang yang yang dapat rasa benda tu Hanya berapa orang sahaja Maka bila kita cakap benda dia tu tu jadi pelik lah Bagi kesat kan Semua Allah, semua Allah, semua Allah Banyak kan Wah, wow, pada itu lagi kan termasuk ibadat sekalipun, ibadat sekalipun ya ya pun untuk hubungan kita dengan Allah ciptaan ya Allah yang Allah ciptakan sekalipun, tu hubungan kita dengan Allah, Tuhan tuatan zat-zat yang Allah wujudkan sekalipun, tu hubungan kita dengan Allah, ibadah-ibadah yang Allah suruh kita buat itu pun nak hubungan di dengan Allah. Mana segala apa yang ada di dunia ni baik dari segi penciptaan atau perintah, semua nak nak kenalkan kita kepada Allah. Dan itulah maksud keceriaan kita Warahmat Al-Turzim Nawal Nisa Illa li'am buru Illa li'am reku Untuk kenal boleh Allah Berapa banyak-banyak yang kita spend Untuk kita fikir untuk Kita semakin kenal Allah Semakin dekat dengan Allah Saya 24 jam Tidur 8 jam Kerja 8 jam Oh, tau pun lah 16 jamlah kita dah kita dah dah menggunakan untuk selain Allah itu ke masa kita diciptakan di, di untuk hidup kerja makan minum terus itu, itu masalahnya kita dengan kita Kalau boleh, sesuatu aku kata, aku sedum hidup aku, hanya aku nak bagi masa untuk Allah saja. Kalau tak perlu makan pun tak perlu makan, salah makan juga tak perlu Maksudnya kalau kita tak makan pun boleh hidup. Sebab lah semua apa-apa, dia pun ingat, sebab perlu Kita berdikat, kita berdikat Maksud aku takkan setiap masa tu untuk, untuk makan pun Kalau kita tidak perlu tidur tu kita takkan guna masa tu untuk tidur, gunung gunungkan masa tu untuk mengenal Allah Nanti lah kenal lah jadikan kita memang Mereka kita kenal lah makan, itu. Tapi sekatan yang Sekatan yang cukup lah Yang ni manusia apa? Kerja banyak eh? Betul? Kerja banyak kan? Eh? Banyak habis masa untuk Kerja eh? Banyak habis masa untuk Menjaga dirinya Dasar dia Menjaga puan Betul? Betul? Kecar rezeki manusia hari ni banyak menghabiskan masa dia untuk mencari rezeki Dan konon-kononnya wajib mencari rezeki betul ha. Kecar rezeki hari ni tu Dan disebabkan tu lah pun cari kita rezeki Cari rezeki, cari rezeki, cari rezeki, cari rezeki, cari rezeki tambah rezeki ha. 8 jam tu standard kot Ada yang berpetang, ada yang 12 jam Ada yang 24 jam pun benda ke rupa jam gas cepat jam pembuang jam dapat cepat oh, struggle ramai <coughs> banyak-banyak man, man, manusia ni masa yang Allah bagi kat dia modal tu dia kena Allah tu Beribadah pada Allah tu dia guna untuk dunia Akhirah masuk di kubuh Abana Abana Abana Abana Abana Abana Abana Nampak Ya Allah kami dah nampak Kami dah tengok kan Kembaliklah kami ke dunia ni Kenapa Abana Kami yakin Tak faham No way Setiasa pandang akhirat kan Tengok akhirat dia eh? Mengelamun akhirat Aku kan jadi ni dalam kubur Aku kan jadi perang masyar Aku kan jadi ke aku gigi, Setiap sirat ni Aku kan jadi aku Yang paling takut ni aku, aku akan cakap Bila Allah panggil aku Bagaimana Allah akan panggil One by one Seorang demi seorang Setiap makhluk dia Allah akan panggil Allah akan tanya Empat syarat Hmm Ukuran kewujangan kau, apa kau buat? Ilmu yang aku kau bukain kau, apa kau nak? Bagi, Ilmu, apa? Aktor. Yang kau bukain mana? Apa yang kau dapat ribu jumput yang harap? Di mana kau kau belajar kan? lagi. Ah, ha? ha? ah? Masa muda, di mana kau mahu habiskan? Kalau katanya tu, mahu apa jawab Sibuk awak di jail pukul pagi keluar awak di jail setakat kita jalan je yang awak, tu Orang sampai, sampai, sampai kerja. Cibuk, balik di sibuk, balik di majemuk tak sampai ada tempat, tempat. Hmm, outstation ni ni. Sebenarnya lagi terfikir kan kita gunakan dilumpan kita ni yang banyak kita kita bagi kita, kita gunakan untuk guna, guna, Allah tu untuk diri kita. tengok macam-macam ni order thing dia mesti online lah kan. Dan katanya kita kita spend kita punya live ni untuk diri untuk orang. Padahal kalau kita spend untuk Allah tu lah untuk diri kita. Dan kalau kita spend untuk diri kita tu belum tentu lagi untuk Allah. Kejap je, 60-70 tahun tak lama Kebahagiaan abadi, kenikmatan abadi, eh, kesenangan abadi, di akhirat nanti Itulah kehidupan yang aku benar kehidupan Tak rugi je Tak rugi kita apa, kita bersusah-susah kat dunia ni Kita bersusah Uh, bersakit-sakit dekat dunia ni eh, kita bermujahadah kita, kita tinggalkan segala keinginan kita nafsu naf tu naf ni kita lawan, kita, kita gunakan seluruhnya untuk mengembirakan Allah untuk menyukakan Allah Besar Allah bagi kita memang nikmat yang mana la aynun ma la aynun roran wala uzunun samian wala qatarabipal gudibasyak nikmat yang mana mantul tak pernah tengok Selinga tak pernah dengar dan tidak pernah berlintas di hati seorang manusia pun Memang yang betul sekali yang abang akan panggil untuk kita ni Tak nak kan, kelap, jenis juga Nak kaki juga, menanam juga. juga Tak, kecoh Nak tidur tak dunia, rehat, nak gelap, nak, nak piang jadu juga Nak mat, nak odi, pergi, mercer Allah bagi bura binatang dekat syurga genera ni kuda terbang kuda bersayap, kuda terbang ada yang menghasilkan pada -pada surga, tak biar terbang si je malah-mala syurga lah boleh terbang macam superman main off stage tak pergi buang <tuk> benda yang kita tengok tu kalau kita disiparkan pada akhir tak dapat korang pernah nak tujukan kehebatan itu kan superman kan itu lah ya. ahli syurga nanti untuk lebih lebih hebat dulu. Apa yang di oleh Malaysia kehebatan-kehebatan yang di oleh Malaysia ke dunia ni, dekat akhirnya kita cukup peluang lebih hebat. nak pernah apa, tak cukup. Data yang dan yang yang apa yang di imejingkan ke dunia ni pakar sama dia kira. Dan dia yang dia akhirat tidak boleh di-emajin dengan dunia Kalau kita tengok kita tu kita ni rasalah hebat sangat tu Tak ada apa sahaja Kita boleh buat lebih daripada tu di akhirat tu Macam lah Ambil lah Macam lah Macam lah Macam lah lah Baiklah Baiklah InsyaAllah Pada depan kita lah putera Kita hanya akan sampai Kepada Allah melalui Rasulullah Ingat ya, tuan ha? sentih Para, para sahabat kenal Allah Mengenai Rasulullah Habiskan Rasulullah tak adakah Jadi Al-Ulamat Warasulatul Albiya Jadi untuk satu orang Manusia itu kenal kepada Allah Secara direct Bukan tak boleh Allah boleh buat Tak ada masalah bagi Allah Berarti Allah nak kita mengenalilah rupa. Kul engkau tu Allah kat tabiyani Allah beritahu. Tetap kena wayai Muhammad kepada kepada -ber roman -ber tu begitu. Kalau kamu cintakan Allah, fatabiyani ikhlasi. Yuhidullah. Kalau dah ada cinta pula kamu. Isyaratlah. Sabar tu bila sampai kepada Allah kita kita kena ikut nabi. Ikut hari, nabi, Sampai kepada nabi sampai kepada Allah dan setelah nabi tak ada yang yang akan menjadi pengganti kepada para-para nabi itu para-para ulama-ulama ulama yang mulki murabi murabi yang hak yang amanah senang mereka ini akan membantu bukannya mau orang, -orang mau bantu saja membantu untuk kita sampai kepada Allah kenal Allah kita seorang-seorang nak tanpa tanpa ulama tanpa murabi tanpa syekh tanpa rusi kita sampai kepada seorang-seorang juga boleh tak mustahil, ya Allah boleh tapi Abang dah tunjukkan cara dia lah Cara tu biasanya orang akan sampai kepada Allah Sahabat Melayu Rasulullah Kena ada perantaraan lah Orang yang akan mengimping kita untuk sampai kepada Allah Jadi sebelum itu, kita kena cari satu orang guru syekh yang boleh bawa kita kepada Allah yang akan bantu kita lah bantu kita menjalani proses kita menuju kepada Allah itu mengenali Allah tu melalui kan cara-cara yang tertentu Jadi dia akan bimbing kita saja bukan dia bawa insyaallah kan dia bimbing. nanti kita tak syirik pula kan tu yang kita hanya dia yang boleh dia bimbing kita sebenarnya nabi mengundi para sahabat tu kenal kepada Allah boleh dikatakan kenal yang para sahabat tu kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi kalau Allah nak datang, boleh yeah. je. Tidaknya Rasulullah tidak diutuskan. Dia datuk, boleh? Jangan kenal Allah. tak akan kenal Allah. Kan, eh, kata-kata Abid Ja'afal Nabi Talib, berterjawab soalan Najasyi tu, kami dulu kaum jahiliyah sembah berhala, sembah batung, ada tiga atau enam puluh batung, dan kami bergadung sama sini, tiba-tiba Allah butuhkan datangkan satu orang manusia yang harap dia sangat mulia, Mengajak kami supaya menyembah Allah, mengesakan Allah, meninggalkan apa ni menyembah batu meninggalkan bergaduh, meninggalkan minum arak, meninggalkan perkara-perkara yang kecil dan jahat. Kan? Bermakna di situ makna menaati Rasulullah lah kami ni kena Allah. Jadi kena ada kena ada kena ada apa? Satu wasilah ataupun pembantu lah yang akan bawa kita kepada Allah ni. Sebab itu kita kena cari kita kena zaman-zaman itu kita Rasul nanti kita, Nabi dah ada mesti kita kena cari dah seorang ulama Ataupun guru-guru yang mursyid Ataupun murafi-murafi yang boleh bawa kita kepada Allah Yang bantu untuk bimbing kita sampai kepada Allah Dekat Malaysia ni saya ni lah Ada pun Saya masih mencari lah Saya pun sedang mencari Dia akan bimbing Dia ada nanti yang secara official lah Dia kena dengan dia dan sebagainya Ada juga yang tak perlu Ada yang jahit dico dia je Eh kan, dengar nasihat-nasihat dia, ikut pengajar-pengajar ni, tak nasihat dari beliau apa nak buat apa nak buat. Ah ini insya-Allah tak perlu nak mesti kena bayar wajib kena bayar tak juga. Saya tanya syarie dia kata kena ada, tapi tak perlulah nak kena wajib bayar tu tak dia. Mesti kena ada satu rujukan. Apa-apa punya masalah itu kepada gurule dia. Dan orang tu betul-betul ada betul betullah lah Dia ni betul-betul hubungan dengan Allah kuat Amalkan sunnah, amalkan Syariah dan sebagainya Jangan cari yang pelik-pelik pula kan Yang tak payah semayang lah, yang, yang semayang ikut niat macam-macam lah, klik macam-macam nah, Itu baik. Pertama sekali kita kena tengok dia ni betul-betul Amalkan Syariah dan ada sunnah Nabi dalam kehidupannya. dia Kemudian akhlak dia baik Dan ilmu dia kena ada Ilmu penting kan? Lah. Ilmu dia memang Kenada ilmu lah yang tak boleh semua tak boleh Betul-betul ulama Yang biasanya umur dah 40 kat atas lah kan 40-50 kat atas lah Jika Malaysia ni Allah Allah kan Dia seluruh dunia ada Tapi kalau kita betul-betul niat Nak mencari seseorang Untuk menyampaikan kita kepada Allah, Kita usaha semua semua, InsyaAllah lah lagi InsyaAllah lah kan Temukan kita lah Allah kan Temukan kita dengan orang yang kan Bimbing kita kepada Allah dan mungkin juga nanti Allah gunakan kita pula Untuk bimbing orang lain pula Sekurang-kurangnya kita sebagai suami Tommy kita, itu, kita kena jadi orang yang akan bimbing kan Isteri dan anak-anak kita untuk Bawa mereka kepada Allah Itu sekurang-kurangnya lah Terlalu depannya mungkin Berdasarkan tahap dia lah Kalau Allah nak pilih jadi Untuk kampung dia Untuk macam-macam Terlalu -macam, dunia ke. Ada juga nanti orang yang Allah pilih dia sebagai hospital seluruh dunia yang ada, seluruh negara ada, seluruh kampung ada, seluruh ataupun hanya terbatas kepada keluarga saja. Paling paling pun ditua kan. Dah kan? Kenapa? Kalau tak ada susah. Jangan orang tu nak sampai dengan Allah secara individu tu jarang. Ada, bukan tak ada Kita tak boleh nak kira kata tak ada Ada, it's special Tenggung Allah kira satu orang tu Jadi wali dalam masa eh, Itu tanda Allah lah Bukan yang jahil tu Bukan yang tak ada bagi Allah Tak perlu siapa-siapa pun tiga dia. je Diterbuat langsung Tenggung Allah Bunyi ilmu laduni daripada Allah Boleh Nah, Tapi bukan tiga yang tengah-tengah Tenggungan Ada sebahagian Sebahagian <tuh>. Nah, itu di daerah Tulang. Cakap seperti saya, tak mengalami. Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke jalan Kita itu betul lah, wali wali Allah. Yang mana mereka ni kenal kepada Allah dengan Allah mempengen diri dia ini, ha, ini tahap dunia. Tapi sebagai sunatullah, memang siap tu kebanyakan, mana menjadi kebanyakan menuju kepada Allah melalui emunah. Nak kenal Allah, kenal emunah, belajar ilmu tauhid, kemudian. Untuk kenal Allah, belajar ilmu keqarah syariah untuk mengamalkan perintah Allah. tak aman, kalau Allah aman, maka tak nak sampai. Jadi, dia akhirnya orang tu kadang-kadang dia sepat dekat jutur je. Dia sepat dekat jutur lah maknanya dia, hmm. dia semua hidup dia, dia terus dalam mengaji ilmu, beramal, mengaji ilmu, beramal, menyampaikan ilmu. mengaji ilmu, beramal, menyampaikan ilmu. Dia kesimpulannya ke jutur sampai dia mati. Hanya menikah rahsia. Eh? Nak berpakaian kepada Allah. Atas setengah-setengah wali Allah ni Dia kenal Allah Sebab Allah perkenalkan diri kan Direct Allah sendiri yang perkenalkan diri dia dekat Orang tu lah nah, Itu spesial tu okay lah. Dia belajar dekat basic-basis nah. Semua orang memang yeah. wajib belajar lah Tapi tahap maklifat tu sampai kenal kepada Allah tu Tidak perlu Tidak perlu tak perlu nanti kan ter ter Pakai dadi Oh tak perlu Tak perlu dengan, Tak perlu Atas dengan orang tu Allah bagi jalan mudah dekat. Allah ni Nama ni ilmu laduni kan Ilmu laduni Allah bagi direct Untuk Allah Manifatkan Campakkan hati dia Allah kenalkan diri dia Boleh betul. tu orang Kemajangan setengah wali tu Dia akan kata Kamu semua mengenal Allah melalui lagi Ujahadah Zabaya, Ilmu Belajar Tapi kami ni Berkenal mengenal Allah Dengan Allah Kami mengenal Allah dengan Allah Iaitu Allah mengenalkan diri dia kepada kami Itu golongan-golongan tertentu Siapa yang dapat tu Masya Allah tak lah Recommendkan saya ya. zahir makrifatullah ni batin nak faham kan? makrifatullah ni batin benda yang batin benda yang kita tak tahu misalnya sekarang yang duduk depan saya ni adalah agak 20 30 orang sama aja saya tak tahu buat yang siapa di antara kalangan tingkat makrifat macam mana tak nampak saya tak boleh begitu kata ha ini makrifat begini ini kurang oh ini dah hambar dengan itu juga <laughs> saya tak tahu benda makrifat ni benda yang batin Hanyis dia dan Allah tu dia tahu Dia tahu dia dekat mana Dan juga orang satu level Dengan dia pun tahu, dia tahu uh, Orang apa dapat makrifat Allah ni Dia nanti kenal orang satu level Dengan dia Dia macam ada karat Tapi kalau kita dan saya ni Saya sini dah tahu depan saya ni Apakah ada yang kata Kalian-kalian setia ni yang dah sampai Tahap makrifat yang belum Ataupun dekat mana dia pun je tak tahu Tengok nama dia saya tu jadi kalau orang-orang yang macam orang diri, yang berjuangkan kepada Allah, yang membuat macam-macam itu pun, kita kita tahu apa-apa maklumat. Benda ini untuk diri kita sendiri lah. Untuk diri kita sendiri. Memang kalau kita dalam proses, kita nak kenal orang itu, siapakah diri yang punya isham, harifat, untuk kita belajar sendiri. Itu pun untuk beri Allah dia. Yang penting kita kena ada niat yang kuat Azam yang kuat Usaha Maksud kita mengamalkan syariah Amalkan syariah Amalkan dunam Kemudian kita minta dekat Allah Yalah kutemukanlah tu dengan orang yang dah sampai tahap tu so, tu bawa aku juga Kena minta orang dengan kau Nanti tak, tak macam mana nanti Jadilah dia Amalkanlah nantar lah Bisa kita berkita Buka dia ke Dia jumpa kita ke, ke, ke, ke, ke, ke, ke macam mana dia punya Kemudian Adegan tu Malah-malah dan tu insya Allah lah kan, semua jadi kita dalam mencari-mencari juga lah kita tengok tak tahu, proses dia tu tu kita pergi, kita tengok nampak, kita, okay, okay, okay, nah, okay. kita boleh ok, tengok-tengok tu pergi boleh baca belajar nanti, malam-malam proses dia tu macam mana, tu berbeza tu bela-beza yeah. kan mereka sekarang tu lah, memang tu tak apa orang ni oh, jadi ni dah dia nampak dah menuju hidung kan tak tahu, orang lah, cari ni orang yang dah kan, dengan kejap hanya wali saja yang kena wali Ada dengan wali, dikenal bersama wali ada dengan wali tu, siapa pun tak tahu dia tu wali Dan, dan ada wali, hanya diketahui setelah dia Hingga, dia pergi jenis wali Satu wali yang hanya dikenali, bersama dia je Walaupun wali, dia kenal dia itu wali Allah, dia Di Dekat dunia ni, ada 500 Habis dengan tengah-tengah dia tu, 300 Ini ada, nanti dia ada, dia punya apa? tahapan-tahapan yang ada yang dia ada yang dia ada macam-macam Jadi lepas 500 tu nanti, jadi berjaya 40, dia 40, dia 10, dia 10, dia jadi kat 5, jadi 1 1 tu yang putus nanti misalnya yang dia 1 dalam mereka, yang ke 5 ganti nanti dia berjaya ganti yang 5, yang ke 40 ganti yang 10 yang ke 500 tu ni ganti yang 40, nanti dia ambil yang ke ganti masuk 500 nanti di atas mereka tu, ada yang kenal satu sama-sama lain Wali semua wali ada yang tak kenal juga. Orang tak tahu dia wali dia wajib pun tak tahu dia ni wali apa. Di sini pun dia tak tahu dia apa. Dan ada juga nanti satu lagi wali yang setelah dia meninggal dia wajib boleh tahu dia ni wali apa. Banyak kan betul. -betul. Banyak kan dia sudah meninggal masih tahu dia ni wali apa. Ada tak tahu lah. Dan hari sekarang banyak ini Yaman dan Syam dalam apa-apa, hati cuma suliti kumpul dalam dalam kita Fatawa dia al-Habib fatawa itu. Jadi khusus buat pertama dalam kalau ini, dalam hati kita cuma yang di Yaman dan Sham, Mersia kata di Mersia lagu, Allah Halam. Sham bu, Yugo, Amri Syria, Suriah, Lebanon, Am suruh semua, orang Arab tu je. Dan Yaman. Jadi kan banyak lama-lama Yaman datang sini. Bet? Ah, ha, jadi mungkin ada tanda-tanda yang atau telah -telah semua sendiri tu orang lama-lama. Jadi kita cuba-cuba. Allah kata Ya, Ya, Zaini, Na'a, Manusul, Semangat Kuluh, Ma'an, Suara so, Siti Wahai, Manusul, Ya, Takwa, Kudaka Dan bersamalah kamu dengan orang yang benar Allah kita Bersama Kuluh, Ma'an Dan kamu berada bersama Maksudnya, makyat, subhan Makyat tu bersama dengan orang yang paling penting Ini, ini kisah kalau Banyak apa Ada ulama-ulama yang besar-besar terkenal yang Yaman, Bersiria Kita Sertai lah mencegah-mencegah Bersama-sama lah dengan orang duduk sekali Tengah-tengah lah dengan sian asyik-asyik InsyaAllah Ada soalan ni Hmm Sampai kita dia ni Allah seini. Lafaz. Jadi kita cakap dia kita dah tetap, umur kita dah tetap, Allah dah tetapkan. Jadi kenapa kita selalu minta doa panjang umur? Dan itu jawapan munawi bagi dalam ceramah muslim. Yang pertama Allah takdirkan mulai 60 tahun, kemudian Allah takdirkan Allah takdirkan mulai 60 tahun, kemudian Allah takdirkan dia juga tu berdoa berusaha senggol, dan Allah takdirkan juga doa dia di di di timur dan Allah hanya Allah takdirkan penambah mulai semuanya dimunculkan uh, saja. Mungkin ibu mati namun 65 takdir juga tu. Takdir menentukan bahawa awal-awalnya takdir mulai 60, kemudian ditakdirkan untuk dia rajin berdoa tak banyak umur kemudian ditakdirkan atau takdirkan juga Jadi, di hari akan amal diterima dan Allah takdir dengan penambahan umur banyak jemaah Allah hanya jika mati pun nak boleh umur sempat ke itu jawapan. Ketetapan jawapan dia maksud panjang umur itu bukan berarti panjang umur panjang masa. Panjang masa yang digunakan untuk berada dalam ketakatan. Masa masa dia, banyak-banyak keberkatan. Lebih banyak keberkatan anne macam dia ada tiga perkataan ada tiga satu dari segi masa satu dari segi benda satu dari segi uh, bilangan contohnya macam apa ni susut mako kan dihina oleh 70 lebih adi sufar susut mako kan tapi boleh dikatakan oleh lebih 70 rib adi sufar kemudian ada perkataan masa yang saya cakap dulu baca perhataan segi tadi antara hantar dan materi saya paling-paling laju berbicara satu jam dua minit. Jadi setelah setengah jam lah. Orang pada 1 jam dua juz kalau nak. Nak katau, orang pada meeting belas jam. Satu kali katau ini ya, belas jam saya perlukan. Ada orang waktu orang ini ini belas jam. Satu kali katau, tapi dia boleh katau tiga kali antara asal dengan mereka itu punya keberkatan masa dalam masa yang pendek, dia boleh buat amal yang banyak Dan setelah ini, keberkatan kepada pecah ni Dia punya baju tu berkat. dia pakai baju 50 tahun dia pakai tak payah-payah Tilam -payah. yang dia tidur tu 80 tahun Mulai dia, dia tidur tu tilam itu selama 80 tahun sampai tukar tilam tu Okey, betul Tak, tak apa? Tak payah, tak usah, tak apalah, tak usah lah Selama 80 tahun Benda-benda itu keberkatan lagi, betul? Kau beli, kan? Sekarang ini boleh menuduh, pakai sama-sama menuduh Tak pernah koyak, tak pernah hidup, tak pernah apa Pakai nah, Itu ini kita setahunnya 80 dolar Itu keberkatan Jadi maksud dipanjangkan semua itu berarti dipanjangkan waktu Untuk dia menjalankan kata atas ibadah Itu jawapan dulu Yang mana boleh dalam jalan yang pertama memang tambah betul tapi itu pun tambahan termasuklah takdir juga takdir yang terakhir tu lah takdir yang yang yang, yang umur ni takdir yang terakhir tu takdir yang aku jumpa ni takdir takdir betul ada yang murahlah cerita dia seratus ringgit penyewa murah yang sebelum tu mahal ah mahal yang bergantung pastulah Stik, nampaknya kurang tak pilih Bukannya, berdoak kan ada lah Pemainnya memang menghubungkan Seorang ini bertambah rezeki kan Itu tanya tu Maknanya bertambahnya rezeki tu Untuk bertambah rezeki bilangan Untuk bertambah rezeki keberkatan Tiga ubat yang gila tu Jawapan yang pertama memang bertambah betul Memang menambah jawab dalam cara muslim Lagi Ada tawaran untuk pergi ke Jepun Selama 3 bulan Dia bayar sebanyak Sebulan dia bayar ribu yen 3 bulan 300 ribu mungkin lebih lah ribu yen Mungkin dekat 3 ribu kot 3 ribu lebih ke Malaysia 3 bulan memang 10 ribu lah Syarat-syarat ke boleh berbahasa Urdu, berbahasa Inggeris, berbahasa Arab, berbahasa Melayu Dalam menjadi imam, imam waktu solat, dan imam terawih Tidak semestinya habis Quran Kemudian boleh mengajar, mengajar kekamah dan jamin Boleh belajar pertubah, jumaat dan pertubah yang meraya Boleh membuat usaha dakwah Pernah ada pengalaman dalam keluar usaha dakwah Boleh membuat aktiviti-aktiviti harian aktiviti usaha hari dakwah Seperti berjiarah atau gas Kemudian boleh buat dakwah tak ada Ketibar. Boleh mem, Secara umumnya boleh memimpin umat Islam yang ada di sana Yang terdiri daripada orang Malaysia, Indonesia, Syria, Bangladesh, Pakistan, India, Mestri dan eh, sebagainya Tak lama, selama tiga bulan saja. Tak boleh? Ha Saya disuruh pergi ke situ pada saya pergi, tinggal lah tu lah eh. Kawan saya suruh sangat saya tuduh Sebab saya nak cara carak-carak tu ada lagi sikit semua, Bolehlah saya sikit waktu, bolehlah saya sikit English, bolehlah saya sikit benar-benar Bolehlah semua sikit-sikit lah, boleh lah Lepas saya pergi, 3 bulan dia akan pergi mumpung bulan Mei Semasa bulan puasa dia juga Lepas tu lah saya pergi, dia pun nak ganti ni saya boleh melangkah langkah satu apa ada kat sini baru tu balik-balik ke Ah, melangkah lagi kan? ha. okay. sampaikanlah lah kepada teman-teman yang mana yang saya perkenal ada ada, ada syarat-syarat tersebut begitu saja eh? jadi mungkin hujung-hunging lagi tak lama, bulan dan pulang puasa kecualiti insyaAllah banyak bulan Ramadhan kita di pengajian Kita di letak lah Tersama boleh depan syawal Depan syuruh lepas syawal Tersama boleh Jadi Ramadhan ni banyak Banyakkan ibadah Quran Terawih Bagaimana hmm, suatu hari, hari ni? Eh? Ha? Kalau saya pergi berarti 3 bulan kita stop Bulan tu termasuk Hamatan tu memang masuk, lah kan Maksudnya dia kurang 2 bulan ni Pasal stop Kan nak ganti Masya Allah Masya Allah Lagi dah boring Nanti kamu berkah Saya jawab Bicara Bicara Saya, ok ya, pergi tak bagi sama ya eh. Tak ada pergi, oh, pergi seponoh, pergi seponoh, dapat beri banyak oh, Sama ya eh. Bagi saya lah saya, tak, tak, tak, tak, tak, pergi pun tak ada seponoh pun Kalau tak pergi pun tak ada, misal pun tak ada biasa yang sama eh. Benda yang kita buat sama ya eh. Kat sini pun nak buat benda juga. Kat sana pun nak buat benda tu. Semua ni kita punya... Kita punya... Apa? Kita punya... Mak jemaah tu lain sikit lah. Itu je. Yang maksud itu satu je. Allah ada kat Jepun. Allah pun ada kat Malaysia. Allah yang kat pun Sama je Allah kat Malaysia. Ada soalan lagi? Itu saya fikirkan lah, saya rasa dia malang lagi Sebab yang, yang open ni pun kawan-kawan daripada South Africa juga dia yang, yang yang biasa menguasai tiga bahasa ni kebanyakan student di South Africa Pada kita memang kebiasaan pada tiga bahasa dalam Ustaz Bahasa Arab, Ustaz Urdu, Ustu, Akramah dekat, dekat English Jadi siapa yang bahasa tu 7 tahun ni insya Allah Tumpahnya tiga bahasa ni dia juga saya ni yang ni ni ada besi agama kan boleh lah pergi mengajar Masak siapa yang, dia yang ni dia Yang Opon ni kawan saya utama pecah tak? Mana salah ni? Hutan ni kan tak main abis ni Kau ni kan semua pendek-pendek yang baca Lepas tu, bedanya dengan Ustaz Saji Ahmad Muttin ni Lepas ni kan, nak boleh nubuah pula Kenabian, lepas tu, akidah sama'iyah ini nubuah ni kita ni tengah buat Tentang di mungkin siap pun InsyaAllah orang tu lah Mungkin habis dia buku ni kita, Masuk buku kan, nubuah Ini kan hanya Allah sahaja Berita tentang sifat Allah sahaja kita akan masuk ke bawah InsyaAllah Kemudian masuk ke iat Sama iat ni kita. akidah Setelah masuk kebua sampai Sampai jumpa Allah ni yang meragui kebua pada masyarakat Jalan, minjalan, kerugian Itu diubahan ni Lepas tu mesti ketinggalan macam mana Kita kita, badai yang lain Kita tahu tahu, tahu, tahu tahu yang lain ni ya. Atau nanti mengganti tarjet Maksudlah eh? Selagi saya hidup Saya ada kat sini akan berteruskan Orang ni lah Nak tak nak Saya dah sampai Sampai tangan ke-7 Dah setulah Pasang dengan ni Terus abang Saya nak tak wearan Haa <tuh> orang saya kata tak boleh kalau nak letak bayaran lah. kalau nak letak bayaran dia bayar pun oh, dia menghargai semua yang dia dapat kalau tak letak bayaran lah. dia tak bayar jika dia hati dia datang tak letak datang lambat satu macam tu lah dia punya feedback ni dia anggap nak, nak boleh saya tak boleh tu cuma semua lah datang orang mana nak pergi hmm semayang depan orang dulu boleh sah dan sama yang tak boleh itu yang yang melarang melintas orang sembayang tu adalah larangan melintas yang diunya apa sempadan dia perkadang sebelah tangan kita ni arah ya, angkat tangan begini ke di depan begangan dia, dah apa lah ataupun kadang kita punya setelah kita terjadah kita lah ah lah. depan ni sikit-sikit kita melintas ni kalau salah mazhab dalam mazhab jami jadi kalau kita dalam matramah tu Kita nak semayang, giblat Kita bukan nak giblat Lepas tu tak kawan kita Tengah terbaik Semayang kan dalam masalah Dan sebaik-baiknya kita letak Satu sutera dia panggil Betul lah Tertinggi satu hasta Dua yang kuat Tak laku si ke Atau beg ke Atau apa guna kan Kalau ada pedang Macam-macam pedang lah je <laughs> Tertinggi satu hasta Tanda lah tu dulu ramai kalau majlis Hanafi nanti dia punya kata dia kena sejua kat padang tak ada ha. masalah salah tadi kena silap pasal kurir dia nak kira kat mustarak. boleh lah, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> dia. Boleh, ya? boleh kalau kau kau kita perbaiki depan tu tak kasih kita semayamlah kat dekat situ boleh kan macam Dia yang tak boleh tu dikat. Itu pun nanti bukan kalau dia lintas semayang kita batal Yang melintas tu dia boleh raja Dengan semayang kita batal Sebenarnya tak perasan kan dia tengah tembang kepada tengah tengah belakang untuk menjalankan Tak tahu ada semayang jenisnya saya, saya pernah kata kan saya tak perasan dengan ada orang yang terlintas tu Terus, Itu nanti kan dia ancaman kalau boleh kita berhenti bunuh dia pun sampai tahap 6 Menunjukkan bahawa kuah ajarnya kau aku menghadap Allah Ta'ala Sangat bercakap-cakap kau selalu tengah-tengah Tak menggunuh hmm. ke ha, Dia ancaman ni faham lah pun dia punya maksud kan Boleh ke kita tengah sembang dengan Perdana Menteri Saya dengan Raja dia tiba Lama dia kita jalan di antara hmm. kan? Dia tak menghadap mana maknanya bunuh pun Layak lah dia bunuh dia punya kuah tuan zaman sebunyi menunjukkan apa jangan buat ya, itu je, kena bunuh orang tu tapi misalnya dia dia buat dia memang sengaja ha, nak nak nak apa nak minta ha, itu memang layak dibunuh lepas tu nanti panjang cerita pula kisah nak sengaja dah Ha. Eh, uh, itu ya. Kita nak kodok waktu nak berkat. Hmm. Tu juga hmm. ada orang nak jadi ada orang, orang suka nak buat sembahyang kita dan nak buat sembahyang. Oh, tak apa. Jadi Yang ni orang pun. Assalamualaikum. Tadi so. Saya benar dia tengah sembahyang. Az Az tu kita sedang sembahyang. Sebenarnya kodok lah Semayang kodok Empat lakan Tak kira lah dua ke siap empat lakan Segera dia Selepas maghrib lah So maghrib kita semayang bodoh. Dekat turau Semester Empat lakan Tiba-tiba ada orang datang tepuk kita Dia ingat kita semayang maghrib dia, dia, dia nak maghrib tu ni Dia tepuk kita Apa kita nak buat? Satu keadaan Satu lagi keadaan Kalau lah kita jadi orang yang Antara itu, kita nak semangat maghrib Kita tepuk orang tu jadi ternyata waktu tu yang Empat seragam Macam mana Dalam mazhab syafi ini, Antara imam dan makmum Imam fardu makmum sunat Imam sunat makmum fardu Imam fadok makmum ada, Imam ada makmum fadok Imam Fai, Imam Zuhur Mahmul Asar, Imam Asar Mahmul Zuhur, Imam Isyar, apa-apa jenis pun semua solat sah Tetapi khilaf aula Khilaf ul-aula iaitu berkentangan dengan yang utama Kurang aftar sana Khilaf, aula yang utama Berlawanan dengan hukum yang utama Makanya yang utama tu buat sini-sini, tak perlu berterima kalau bahagian kita suruh Kalau kita tak suruh tak tetap sah Jadi kita buat animation Kalau waktu tepuk niat eh, kita, kita niat jadi imam Kita dapat pahala imam Kalau kita tak niat imam pun Kita tolak kita tetap sah Tolak dia pun tetap sah Tapi kita tak dapat pahala imam Dia dapat pahala mahum Tapi nanti dia, dia akan kelang kabut sikit lah Kita Kita tengok kita Lepas yang ketiga tu kita tak Kita tak takkan dia kena kena sayang air Kita pun nak lebih Dia pun lebih jauh lama Dia juga sayang pulang ya. Jadi kita Dia pun kena mempunyai raka Dulu sayang air ya. Kita Kita kalau jadi dia Bagi rakan-rakan ke tu Kita kan Kita tak sama gerai ya. Kita tepul dia ya. Jadi rakan-rakan ke-3 Weng-engpunyai rakan-rakan ke-3 Dia ada pun diri Kita pula di. kena sayang Jadi kita mempunyai rakan-rakan Jadi sayang air Susah kan ya. Kita Kalau tadi pun terus sayang mayang Faham itu tak sudahlah. Itu satu dia tak boleh. Satu tak boleh kalau kita semayang qasar kita nak berimamkan yang khatib tak boleh. Kita bersafir nak semayang qasar dua rakaat. Jadi kita nak bermak bermakmur atau menjadikan orang yang bertemu tu sebagai imam tak boleh. Kalau misalnya kita tinggal kita bersafir kita tinggal dengan di kampung. Dekamat dia tamat, tamat sebenarnya kan nak nak sembahyang qasar kita nak orang kasar ni itu memang jelas jelas tak bolehlah permasalahan yang berlaku sama sama sama musafir ataupun kita tinggal di area ah dengar kan okeylah macam area tu pergi dekat itu duduk dekat kita ingat dia buat salah dia buat pasal kita pun ikut dia tepuk dia ternyata dia buat ikmam jadi kita dah niat nak kasar ni tapi ternyata dia buat ikmam makanya kita kena sempurnakan kita pun kena buat ikmam kita kena buah niat kita buat ismam, takde pasal Berusaha, tak boleh kita cepat dua, kita pun niat barang asal kita tak boleh Pasal Kita kena yang ismam, sempurna. Kalau so, kita menyangka tu, niatkan dia pun kasar Ataupun memang memang kawan kita Sama-sama cepat, -sama kita terlambat sikit di tandas, contoh dia ulang tamat Tapi-tapi, dia pun sepakat tanah tanah kasar, nak dapat bahan betul penuh, besar safety yang kan Biar buat ikhman. Yang niat isma buat marakak Kita tak tahu kita tak lambat sikit Kita pun niat tak sesuai dua Itu semua itu doang Tanya -tanya, dia kita buat isma Dekat kedua Dina yata kita kena Tepuk ke sana juga Membuat isma juga Tapi kalau awal, -awal lagi dah sama Dah tahu dia nak teman isma Kita ya, tak tahu lah Kita tak berapa sah Dekat kedua Tepuk marakak Tepuk salam Haa dia tak boleh Tak tah itu awal lagi tak tahu Sementara itu semua boleh Waktu oh, semayang mutir kita semayang terawih, semayang terawih kita semayang mutir Tak ada masalah apa? Kalau tak tahu, kalau tahu kita ikut lah Masalah yang tak tahu ni yang tengah-tengah tepuk, masalah tepuk ni eh. Kalau dah tahu dinas, nak semayang tiga dekat, lah, kita semayang trawih tu dekat Semayang tabut ni jadi Tak ada macam Boleh? Imam niat ada kita niat padah pun boleh Kita dah semangat Zohor jemaah kan dengan imam Tiba-tiba lepas tu datang suguh pula jemaah Terus imam kedua buat semangat Zohor Yang adab lah. itu Kita pun ingat Ya aku pun ada padah Kita pun jam atas ni kan? Tak buat semangat uh, Pus boleh Tapi hilang pun Allah Yang amtah so, tu buat sendiri sendiri Faham? Wow. InsyaAllah Kita melibat panjang dalam buat pekan InsyaAllah Kita dalam langsung buat Habis ini pun Masa buat salat InsyaAllah Paling panjang perbahasan Pada di wahan Jadi abang-abang itu Berlaku yang kurang-laku Dia boleh selamat jalan Dan tak mampu berlaku Tak mahal oleh tuan Semoga Allah Bagi kita paham Kita mahal Dan sampaikan InsyaAllah Dan berpuasa tak asal InsyaAllah Hadis 14 saya nak hadir boleh hadir, saya nak boleh boleh. Itu menerima dengan takut menerima. Semoga Allah meridzki. Semoga Allah amin. Semoga Allah amin. Semoga Allah amin. Semoga Allah amin. Semoga Allah amin. Semoga Allah